Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd, den första svenska podden om James Bond och det blir ett högt spelande 21 avsnitt när vi lämnar Boston och kliver in i Craig-eran. Det är tid för poker och pungsmisk, det är tid för Casino <laughs> Royale. <laughs> ja, gud är skämt. Alltså inte punktsmiss, att, att vi är bort från Brosnan. Vad kör du för method-podding idag? Ja, exakt. Nej, Pierre är inte här så att det är ingen här faktiskt. Det är skönt. Jag heter Emil i alla fall och med mig har jag vilka tre andra då? Ja, Otto. Ja, det var Rickard. Och okay, Jim Och hur är läget med er? Ja, jag är lite trött men jag kommer nog igång när man börjar ralliera. Kanske man kommer igång. Ja, jag är torr i munnen, ont, lite ont i huvudet <laughs> efter Rådagens festiviteter, men annars är jag rätt taggad inför det här. Du eh, rapporterar på The Evenings Frivolities, så. som Mattis säger. <laughs> I was enjoying death. Ja, exakt. <laughs> ja, men det är bra med mig med faktiskt. Går in i en väldigt lugn period fram till jul, så det ska det är skönt. Men, vi kan ju ta en annan grej först också. Och det var ju det att jag var ute och reste och besökte ett resmål. Eh, så eh, la vi upp en bild på det och eh, svaret på den bilden är ju att det är från The Living Daylights eh, när Bond eh, åker med spårvagnen till eh, spårvagnsdepån och kliver av och klivan in på en toalett och det är dörrarna in till toan eh, Lite svårt kanske, jag vet inte Jag tyckte det var galet svårt mm, Den är ju bara med i fem sekunder i filmen Jag gillar såna där obskyra grejer Ja, ja definitivt men jag var alltså inte till Bratislava utan till Wien. Där ju även Bratislava-delen är inspelad. Oh. Mm -hmm. Så Wien får ni en extra poäng för om ni kunde det med. Mm. Mycket bra. Ja, verkligen. Du gjorde ganska mycket location scouting. Ja, det gjorde jag. Det finns ju väldigt mycket att se i Wien just från The Living Daylight i och med att så mycket är inspelat där. Och allting är väldigt lättillgängligt. Så är ni i Wien så kolla upp lite, lite locations. Det är ju skithäftigt. Ja. Oh. Ähm, väldigt häftigt Måste jag säga, va vacker stad också för övrigt Underbar ja, det är liksom, Man vet inte vilka byggnader som är viktiga och vilka som är oviktiga mm -hmm. För alla byggnader i Wien är bara pampiga Jaha, allt ser viktigt <laughs> ut liksom. Ja, exakt <laughs> Vad var det där för jättestor pampig byggnad? Ja, men den bokhandeln, jaha, jag tror det var parlamentet <laughs> <laughs> Och sen har de liksom det skönaste byggföretagsnamnet i världshistorien också Porr <laughs> Ja, det är så jävla bra <laughs> och Uh, nej, så det har varit jäkligt bra med mig faktiskt um, Men ska vi ta och Snacka första minne till Casino Royale Det låter som en bra Idé Ja, jag, jag, jag hade ju Fant lite mycket minnen till Eller från Dine of Day, kan jag ju säga Här är det ju mindre av den varan Jag vet inte varför egentligen För det hade ju gått fyra år i mitt du Och det trodde ju var större tycker man Men här var det, Jag vet inte jag, Fick höra att filmen var liksom väldigt annorlunda. Och så hörde jag låten och tyckte den var ganska bra. Eh, och första gången jag såg filmen så tänkte, jag, nej, usch, det här var ju inte bra. Och då var jag så här, 12, 13. Ja, 13 måste jag varit. Eh, och sådärvt. Och så den och. Nej, den var ju, jag tyckte inte den var så bra då. <laughs> jag tror nästan att jag, när jag såg Casino Real första gången fortfarande tyckte Dine of the Day var bättre. Eh, och ja, nej, det var ju inte någon, något så här. Starkt första minne, det var bara att jag minnes Att filmen inte var så värst bra Kort och gott Ja, alltså jag har ju, jag har faktiskt inte så mycket minnen kring Jag minns att jag gillade filmen Väldigt mycket när, när den kom Men mitt absolut starkaste minne Det var eh, När press release. -re <laughs> det började direkt <laughs> ja, När press-releasen kom Att de skulle filma Casino Royale och det var Martin Campbell Som skulle regissera eh, Alltså jag blev helt till mig. Jag var verkligen, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag har, det är en av få tillfällen i livet när jag bara har blivit så här omotiverat, sjukt glad. och bara, Jag bara liksom stod och satt och gapade på datorskärmen och bara, För, det här händer inte. Nu, nu, nu, nu kom, nu händer det. Och, var, och den känslan var helt oslagbar. Så det var ju fantastiskt. Att de fick till det här till slut Och sen såg jag ju den Alla filmer sen dess har jag ju sett på nattpremiären Och såg också den här Och blev ju väldigt hänförd Av Just jakten i Madagaskar Var ju, alltså Herregud Ja, avundas dig Ja, vi kommer in på det sen Men ja. det var ju ett härligt Härligt minne Själva biovisningen också. också ja. Får lite samma vibbar som när Emanuel såg OS invigningen 2012. Jag kan tänka mig att du var, du var samma, vad heter det? du? var på samma sätt. Ja. När du fick höra pressreleasen. Det, det, det var det jag tänkte på när Rickard berättade det där. Ja, ja, ja, exakt. Har du det klippet kvar? Så får du gärna slänga upp det. Ja, gärna. <laughs> ja. Jag har, jag har, väldigt starka minnen från det här, för att det var det här var den första Bondfilm som jag faktiskt fullde produktionen på. Eftersom att jag hade blivit Bondfan runt 2005. Där det slutade och då följde jag produktionen rätt nära. Eller så nära jag kan då. Och när filmen hade premiär. Så var det faktiskt så att jag ordnade till att sammanhänka det med mitt födelsedagsfirande. Jag följde tio det året. Herregud. Tio. <skratt> och så tar det i munnen bara. Det tio. Herregud. Ja hur som helst. Det som var det var att jag bestämde för att ha en Bondfest. Och det var att jag bjöd in mina närmsta kompisar. Att alla skrev på sig kavaj, skjorta, whatever, vi skulle vara uppklädda vi skulle spela poker och sådär vi skulle ha det trevligt, ha bond -quiz. och det var, det, det var ändå väldigt, väldigt spännande och lyckat att det var 10-11 stycken, 10-åriga artiller som alla var uppklädda och spelade poker och gick runt och drack sprite ur martini glas och jag minns att vi skulle se Casino på bio men de höjde i, åldersgränsen i samma någon vecka innan eller så att vi fick helt enkelt lämna tillbaka biobiljetterna och det var ju lite trist då att vi, då jag tänkte jag ha huvudgränsen att se filmen när den andra premiär För det var den kvällen liksom. Men då en av mina kompisar. föräldras kompis Kände någon som kände någon Som hade fått tag på filmen ändå Så att jag fick filmen Nedladdad Och så kollade vi på den faktiskt Med engelskrundetexter samma kväll När den premiär i Sverige Så att vi såg den samma kväll Och jag minns jag fastnade på den Direkt faktiskt så det var väldigt speciellt. Väldigt, väldigt tydliga minnen. Väldigt associerat med just den där spänningen att vara relativt nytt bond och se en väldigt annorlunda bondfilm. Så det banade vägen rätt mycket för mitt intresse som så hela den perioden för Casino mm. Ja, eh, jag har också väldigt tydliga minnen från den här. Jag såg den första gången med min far eh, och precis som, eh, som ni andra så var väl kanske parkourjakten som stack ut eh, och vad jag tyckte om den då var väl att framförallt just det att det var någonting helt annorlunda mot allt vad Brosnan var, det var liksom det, det var nästan svårt att ta, att ta till sig filmen för att det blev en sån tvärsväng mot allting eh, annars minns jag den minns kanske mest annars, annars det är ju allt där runt kring att eh, diskussionen om Craig som Bond Eh, både i media men även bland folket eh, Och även eh, Även det att i stort sett Alla, alla man kände Överallt så snackade folk om Bond Och de snackade om Casino Royale Och det tror jag de aldrig har upplevt På samma sätt igen, i någon film Där verkligen alla snackar om det eh, Så Det har jag mig väldigt mycket eh, Ja Det är väl den, den minhet jag har egentligen Det var ju just Själva Craig-grejen var ju jäkla och mycket debatt det var kring det där alltså. Ja. Mm, ja verkligen. Och alla rykten i i liksom tidningar att han kan inte köra manuell låda och han är rädd för pistoler och det var liksom och hans hårfärg. Ja. ja, hårfärgen var ju det stora liksom. Jo, men det var så mycket så här, konstiga grejer som bara så här, ja. egentligen helt irrelevanta. Det finns ett kul klipp på Pierce Brosnan på premiär 2005, 2006 precis när som jag började säga dem till honom att Ja, du har hört att Daniel Craig Vart om en tand idag på inspelningen Sen Ja, jag hörde det och så skrattade han Jag tycker det är kul att Daniel Craig har fått spö <laughs> på inspelningen <laughs> Ja Han blev Roger Spottiswood efter nej, men, eh, <laughs> nej, men det Nej var, det var men Jag håller med Emil, det var liksom en stor Stor grej, alla snackade om Daniel Craig Och alla snackade om Casino Real också liksom. Ja, just det, man följde också hela Liksom castingprocessen Och att det var liksom verkar som att det var ganska öppet att alltså säga, ja det är de här fem kandidaterna som det står mellan. Nu vet man ju inte sant det var men det verkar som att det har lägat ganska mycket sanning i de namnen som nämndes i, i media mot slutet. Mm. Men det var ju det jag egentligen av de som jag har upplevt eh, produktionerna och eh, efter spelet på så är det ju bara Casino Royale och Skyfall som har i mina kretsar i alla fall pratats om av alla i princip. Mm. Det är ju de två som har nämnts hela tiden. I, ja, Verkligen? nu kommer det bond liksom. Of var det helt tyst om. Ja, oh, samma med Spectre Ja, faktiskt. Casino Real, framförallt, var väldigt eventig. Oh. Riktig event -movie. Ja, riktigt event-movie. Jag kände samma med Skyfall, men det var nog att jag inte var riktigt lika mycket med på Casino Real, kanske. Ja, då tar vi och går vidare. Och för andra gången i poddens historia så kommer vi snacka om förlagen innan vi snackar om bakgrunden. Så ovanligt, men det blir faktiskt Rickard som får inleda I am going to write the spy story to end all spy stories. Det är ett citat av Fleming som visar att han hade den här idén sedan länge att sätta sig ner och skriva en spionroman inspirerad av sin egen tid inom Naval Intelligence Division. Och det här citatet blir ju nästan ännu mer... Ironiskt med tanke på att hans skapelse då James Bond inte alls på något sätt tog död på spjonsjangen utan istället i förlängningen skapade liksom ett enormt spionfilm- och bokfenomen på, på 60-talet. Så att han, om man nu hade någon sorts, verkligen menade att jag ska end all spy stories så misslyckades han ju fast det blev ju eh, något väldigt fantastisk ur det han faktiskt gjorde Flemming har själv sagt att han inte riktigt minns varför han egentligen ville börja skriva en roman antagligen så var det väl flera anledningar men att som han själv sa först och främst efter att ha varit single i 44 år så skulle jag gifta mig och utsikten var så skrämmande att jag hade ett brinnande behov att skaffa mig en hobby som fick tankarna på annat så Ian Flemming och hans blivande fru Ann anlände till Jamaica i slutet av januari 1952 och då var han redo, nu ska jag börja skriva den här boken. Skrivmaskinen var med i bagaget och den här berättelsen hade vuxit fram i hans huvud under flera år. Det tog några veckor innan han faktiskt satte sig ner i februari, i mitten av februari, då hittade han lugnet och satt sig vid skrivmaskinen. Och som de flesta kanske vet så huvudkaraktären, namnet på sin huvudkaraktär plockade han från en bok som stod i bokhyllan i hans hus på Jamaica. Och det var en väldigt självklar bok för Flemming som var väldigt starkt intresserad. Och det var ju just Birds of the West Indies skriven av just James Bond. Och boken tog sen ungefär en månad att skriva. Uh, han var klar i mitten på mars Och då hade Fleming skrivit Lite drygt 2000 ord per dag uh, Vilket kanske är svårt att relatera Hur mycket är 2000 ord Men det är ganska mycket Och han sa själv Senare Att han skrev Snabbt och flytande För att få ett kvickt berättartempo Något som han också fortsatte med Under hela, hela sin karriär egentligen Han tittade aldrig tillbaka På vad han hade skrivit dagen innan utan satte sig ner på morgonen och fortsatte skriva i samma höga hastighet. Ehm, och skrev därför alla sina böcker, böcker på runt en månad ungefär. Ehm, och Fleming, han försökte verkligen skriva något nytt. Han var inte intresserad av att skriva en berättelse som, som redan hade skrivits. Han försökte också tydligt distansera sin karaktär James Bond från tidigare liknande huvudkaraktärer inom. Den här chansen. Eh, och det var karaktärer som Caruthers, Bertie, eh, Algernon. Och det var liksom karaktärer som han skapade kring andra världskriget under 40-talet. Men när vi hade kommit in i tid 50-talet så hade Storbritannien börjat förändras väldigt, väldigt, mycket under efterkrigstiden. Och då uttryckte sig Fleming. Att det vore fånigt att fortsätta skriva thrillers på det gamla sättet. När livet har kommit i kapp oss så snabbt. Så han, var, han tyckte liksom inte att den gamla spion funkade längre. Och Ian och Ann, de gifter sig sedan i mars på Jamaica. Och reser ganska snabbt hem till England igen. Fleming visade sedan inte omedelbart manuskriptet för någon. Han hade egentligen inte någon fast beslutsamhet att, att den skulle ges ut och var egentligen ganska blygsam i sitt eget skrivande. Hans vän William Plumer som själv var författare och redaktör och mer blev Flemmings eh, litterära mentor under egentligen hela karri karriären fick över en lunch höra av Flemming att han hade skrivit en bok och ville gärna läsa den. Han var väldigt nyfiken på vad hans kompis Ian Fleming hade skrivit det tog några månader innan Flemming faktiskt skickade iväg manuskriptet. Men när väl Plummer hade fått det och läste det så gillade han verkligen vad han hade läst. Och det var egentligen Plummer på egen hand som starkt tryckte på att förlaget Jonathan Cape skulle ge ut den. Vilket inte var så självklart. För att deras redaktionschef gillade inte boken- och Jonathan Cape var inte ett förlag som alls associerades med thriller eller liknande genres överhuvudtaget. Men till slut så lyckades de bli övertygade och Fleming och förlaget kom till slut överens i september. Det vill säga ungefär ett halvår efter att boken hade stått klar. Och då började Fleming också på allvar redigera boken och göra, göra den redo för och då kommer ju det här magiska datumet då, 13 april 1953. Då visas ju James Bond för första gången upp, eh, ja, inte för världen men Storbritannien, för det är där den släpps eh, först. Av Jonathan Cape med en upplaga på ganska blygsamma 4700 böcker som förvisso såldes slut på ungefär en månad. Jag ska inte hymla och säga att det blev ingen liksom omedelbar succé. Eh, men den sålde ändå så pass starkt att Fleming omedelbart fick ett nytt kontrakt på ytterligare, ytterligare tre böcker. Och med det så kunde ändå Fleming fortsätta att bygga vidare på den här världen och den här karaktären som han hade skapat. Som faktiskt då, som vi vet, sen blev ett enormt populärkulturellt fenomen och fortfarande är um, men det tog ändå några år för böckerna i sig självt att börja sälja riktigt, riktigt bra det var väl egentligen bara i England och USA som bokfenomenet var ganska stort eh, redan innan eh, filmerna släpptes och sen när filmerna hade släppts då blev ju då sålde ju böckerna väldigt, väldigt bra. Men det tog ändå ett tag för, för böckerna att få igång sin egen popularitet. Och Flemming var ju, som jag sagt i några tidigare avsnitt, väldigt övertygad om att hans böcker skulle få större genomslag som film eller tv-serier. Och jobbade framförallt på 50-talet ganska hårt för att få till en deal. Och det redan 1954, det vill säga året efter att Casino Royale släpptes så köpte bolaget CBS tv-rättigheterna och producerade också ett en timmes långt avsnitt baserat på boken som en del av deras live tv-serie som heter Climax och där spelar Barry Nelson den amerikanska agenten Jimmy Bond eh, lite märkligt nog men det var en amerikansk tv-serie och man trodde inte att det skulle funka med en engelsk Huvudkaraktär i den serien. Men så är det var bara ett avsnitt, och det föll väldigt snabbt i glömska. Så ett år senare så säljer Flemingsen filmrättigheterna, vilket är något annat än tv-rättigheterna, till producenten Gregory Randolph, som aldrig han egentligen gör något med det här innan han gick bort 1960. Och då köpte Charles K. Feldman upp de här rättigheterna från Randolphs enka. Och där lämnar jag det. För Emanuel tar vid i sitt bakgrundsnack med vad som hände sen. Och innan vi egentligen går in och kanske pratar lite vad vi tycker om boken. Så känner jag ändå att jag vill nämna en mening i boken som är... På ett sätt viktig eller i alla fall väldigt intressant för oss svenska som jag Har man inte läst boken så kanske man inte känner till det här så det kan vara värt att nämna. Och det handlar ju om när Bond pratar om de här två morden han utförde för att få sin 00-licens. Och som, det, ja, som svenskar är det synd att de inte liksom tog vara på det mer bokstavligt i filmen. Men då säger ju Bond så här i alla fall. The next time in Stockholm wasn't so pretty. I had to kill a Norwegian who was doubling for the Germans. For various reasons it had to be absolutely a silent job. I chose the bedroom of his flat and a knife. And well, he just didn't die very quickly. Det är ju ganska, ändå ganska coolt att eh, Bond var tvungen att utföra ett mord i Stockholm för att få sitt... Sitt mm. 007-nummer mm. um, Och i filmen Så är det ju istället uh, Mordet som inte Är så pretty Är väl i, ja, vad säger det? Pakistan Ja. Det var lite Bakgrund kring boken Och Fleming um, Jag tänkte att Emanuel kan väl få börja Säga, vad, vad har du för Relation till den här boken? Um, jag har jag läste den inte nu innan avsnittet För jag har egentligen inte haft tid Men jag läste den här boken många många gånger Så jag känner den väldigt väl Första gången jag läste den var faktiskt Innan filmen hade premiär Alltså 2006 Och då minns jag läste första den första svenska utgåvan Med det otroligt vackra omslaget Som jag tror ni vet vilket jag menar Hur som helst Jag läste den i alla fall och jag fastnade direkt För vid det laget så hade jag sett de flesta bondfilmerna och jag hade fått en typ av bild i huvudet av hur min James Bond är Och sen läste jag Casino real Och som sagt det var innan filmen Så att jag hade som ingenting att relatera till den Och min bild av Bond förändrades rätt radikalt i med den här boken Jag minns väldigt väl när jag blev klar med boken nu, Jag var ändå 10 år så att det är en rätt, en rätt stor grej att läsa Jag Kanske inte det allting som jag sen skulle förstå Men jag insåg ändå att det här var något stort och något annorlunda Just på sättet att man får veta hur Bond tänker och hur Bond upplever situationen och så. Och den där känslan, den, den, den levde kvar liksom. Just hur det var att läsa Casino första gången. Och jag läste om den, läste den ett par gånger. Och den blev bara bättre och bättre och bättre. Sen med oss, så läste jag ju alla andra om böcker också så småningom. Men att Casino Real stod fortfarande fast där. Den första upplevelsen att vara med på insidan av Bond när den går igenom allting som... Händer i boken Han blir kär, han blir torterad Och han finner motivation för yrke igen Så det var väldigt starkt Och på något sätt väldigt betydelsefullt Och eh, Casino Real som bok har väl alltid Legat i topp tre Tillsammans med Moonraker och The Secret Service Och det är svårt att säga vilken av de tre som är bäst För det är alltid den som Jag läst senast som jag tycker är bäst Av de tre Men att just på grund av antalet gånger jag har läst boken och hur mycket den har betytt i bondintresset så är den nog min favorit jag läste den senast i somras och den slutar aldrig att imponera den är otroligt stark och det är en rätt liten berättelse jag menar det är ingenting speciellt egentligen men att Flemming lyckas med sitt sätt att skriva gör det så otroligt fascinerande och eh, det är ja. Det som, man har hela världen av Bond i den här boken Det är otroligt mycket sätts upp Och även om han som karaktär kanske inte är Jätteformad som så Än Så är det ändå en väldigt unik inblick I vad som gör Bond fascinerande Både rent Populärkulturmässigt Och rent som karaktär Så att Det är en väldigt, väldigt Väldigt bra bok och jag det jag skulle väl kunna hitta några få problem i sista akten kanske och även i karaktären Vesper. Men att det är så smått så att jag kan inte ge den här boken någonting annat än 5 av 5. Den är fulländad verkligen och jag ser alltid fram emot att läsa boken. Mm, kul. Då tar jag över. Ja. Eh, och eh, jag inlevde lite, lite på samma sätt som du gör eh, med när jag läste den här första gången. För det här var den första boken som jag läste. Och jag minns det väldigt, väldigt väl när jag läste den här och hur, hur, hur uppfångad man blev av det. Hur man verkligen söks in i boken. Så det är väldigt mycket nostalgi med den här. Det är en väldigt bra bok. Jag hade den ett tag som den absolut bästa. Så bra är den inte för det finns i alla fall ett problem med den som man kan säga på en gång. Och det är väl att det märks att det är Främmings första bok för den är inte speciellt välskriven och det märks mer tydligt här än i någon annan bok att Flemming i grund och botten var mer än en, en journalist eh, men det är någonting med den här boken, det är någonting med miljön där den är, det är någonting med Le som skurkt, det är någonting med alla de här karaktärerna och deras samspel och minimalismen i den här boken som jag bara älskar eh, och i och med att Emanuel eh, inte nämnde det så kommer jag att citera det trots att eh, det är hur mycket citerat som helst, men det är inledningen. Men jag kommer inte citera allt, men det finns ju en mening som är eh, första gången James Bond nämns, och det är ju James Bond suddenly knew that he was tired. Och jag älskar den meningen, jag älskar hur man kan säga så mycket om en karaktär med väldigt få medel, för den där meningen säger väldigt, väldigt mycket om vem James Bond är och man får direkt en uppfattning om hur han är som person. Mm. En genial mening. Som förtjänar att bli citerad om och om igen. Och hela den inledningen i Casino Real är ju helt fantastisk. Mm. Verkligen. Faktiskt. Nej men, det, den är fortfarande topp tre i alla fall. Jag tycker att det finns en bok som är överlägsen. Och det är From Earth I Love. Och den här boken är inte riktigt så bra. Men den är så pass bra så att jag ändå kommer att ge den 5 av fem. För det här är ändå... En av mina absoluta favoritböcker. Och det är en jättebra bok att börja läsa om man inte har läst, läst Bond tidigare. För att verkligen vara med från första början och lära sig hur. Få, få veta hur, hur Bond introduceras och inte bara han, hela hans värld. Det är väldigt fascinerande nu när det har gått så pass lång tid, vi har fått så pass, så pass många filmer att ändå gå tillbaka och, och läsa allting där det började. Det är väldigt fascinerande. Eh, så med det så lämnar jag väl över till Rickard Ja eh, Jo men det är ju Om någon frågar Vad ska jag läsa Då är det ju den här man ska börja med Det är ju inte svårare än så Och också för att den är Den är väldigt lättläst Den är ganska kort Det är liksom inte Det är inte något projekt Att ta igen ta sig igenom den här boken Det tar max ett, liksom några dagar Om man läser var, lite varje dag eh, Och det som jag egentligen Ta med från den här boken. Eller det där, den delen av boken där jag är, som jag verkligen, verkligen, verkligen älskar. Det är ungefär när Baccarat-spelet kommer igång. till Tillbångs sjukhusvistelse. För där tycker jag det är liksom Flemming som bäst. Och han visar prov på liksom hur bra han är som thrillerförfattare Och att ja, han, han blir ju ännu bättre. Men det är liksom han visar att han har ändå någonting i sig. Men faktum är att resten av boken inte tilltalar mig på riktigt samma sätt. Bok, liksom, jag vet inte riktigt när Back kommer igång. Men säger bokens första 80-90 sidor. drar liksom inte in mig. Och jag, jag, när jag läste den nu i veckan, det var liksom samma känsla som jag har haft senaste gången jag läst boken. Eh, och det är den där, att jag, den känns lite långsam i början, jag kommer liksom inte in i den ehm, och det är ju när kortspelet kommer igång, då är det verkligen då är det på igen, då är det satan vad det är bra ehm, och den känslan håller i sig ett tag men sen när Bond och Vesper åker iväg från sjukhuset så det blir liksom en liten avslagen epilog som blir lite långdragen ehm, och för mig nu jag börjar med att fokusera på det, de liksom problemen som, som jag ser och det är, att, och det är väl det är det som tydligen inte är riktigt han är inte den här liksom, han har inte riktigt författandet i sig för att jag tycker att boken är liksom strukturellt lite felkonstruerad om man ska säga liksom uppbyggnaden till uppdraget är för kort jag tror att det är typ 24 sidor om jag räknar rätt och sen kommer själva uppdraget som är 122 sidor, vilket i säger väl inte för kort. Men i förhållande till uppdragets efterdyningar sen. Så känns uppdraget liksom epilogen eller vad man skallar ska för alldeles alltså för, för lång. Jag tror att det är 60-70 sidor. Jag tycker alltid att det känns lite så här. Man slängs in i uppdraget direkt, och sen är uppdraget över väldigt fort, och sen är det en stor del kvar av boken. Eh, vilket gör att jag är alltid lite förvånat att alltså, säga, jäklar, så här, nu har hon klarat sig Bond och så är det en sån här bit kvar, massor av kapitel. Um, och det andra problemet är att varje gång jag läser den här boken så slås jag av hur ihåliga karaktärerna är. Jag tycker aldrig att jag liksom får lära känna dem. Um, jag fattar liksom inte varför Bond skulle vilja gifta sig med Vesper för jag tycker inte hon är intressant. Varför han gillar henne, jag liksom, jag ser inte det i den karaktären som, som Flemming skriver. Och både René Matis och Felix Leiter skulle ha haft, haft mycket mer kött på också. De, de båda hade på något sätt inte behövts för den här historien. För att de gör, de är det, är det som är så konstigt, de är på ett sätt viktiga för historien. Men de får för lite tid. Ehm. Uh, men det som ändå gör att jag accepterar karaktärerna för vad de är. Är hur viktiga de ändå sen är för Bonds framtid. För det är ju Vespers svek som egentligen formar Bonds framtida känsloliv. Det är Bonds samtal tillsammans med Matis i sjukhussängen. Som liksom på något sätt formar hans pliktkänsla inför framtiden. Och Leiter blir den här otroligt viktiga... Allierade och väldigt goda vänner som jag återkommer i sex böcker till. Det är liksom synd bara att Flemming inte riktigt har. Ja, jag tycker inte han lyckas injuta liv i dem. Men sen finns det detaljer som, är, som jag verkligen gillar. Och det som är en sak som faktiskt slog mig nu eh, när jag läste den. Vilket jag har bara liksom inte aktivt tänkt på det. Men... Bond klarar sig nästan aldrig själv Och det är en Otroligt liksom Fräscht, något som vi inte är vana vid I filmserien um, Det är ju egentligen bara en gång När han blir pistolhotad under kortspelet Där reder han situationen själv Men i början, de bul bulgariska Bombmännen som jag förhållit älskar För de är så sköna, att de råkar spränga sig själva istället för att spränga Bond Det är ju <laughs> det är Jätteroligt um, och sen är det lighter som räddar Bond i kortspelsförlusten. Som gör att han kan fortsätta spela. Och sen är det en liksom random Smurfs-agent som räddar Bond från Le struktur. tortyr. Det är liksom en bra udda touch. Det är så man är inte är van att se eh, bok- och filmhjältar. Så det är riktigt kul. Och Bonds filosofiska liksom, sida som kommer fram- efter tortyren där i samtalet med René Matis. Det är också en sån här höjdare som. Väldigt, väldigt speciellt. Som också känns ovanligt i den här genren. Eh, och någonting som vi hade ja, liksom. Man har inte fått se den sidan av Bond. På det sättet. Efter det heller. Eh, för att knyta ihop så. Alltså jag tycker att det här är en bra bok. Det är det verkligen. Och det är. Det är ju den bok man alltid kommer tillbaka till Men jag tycker inte att den håller den nivå som, som man tänker att den ska göra För den har en sån otrolig ikonstatus Det går liksom inte att poängtera hur viktig den här boken är Liksom bara för att, att den kom till och att den kom just när den kom Och just de här enskilda kapitlerna som är så otroligt viktiga för barns framtid det, det, är ju, det går inte att poängtera det men eh, just hur kvaliteten, hur den är skriven så är det liksom kanske inte mer än liksom, egentligen tre och en halv. Men det blir för mig en fyra till slut i betyg eh, just på grund av de här detaljerna som ändå är så viktiga för Bond som karaktär. Eh, men den, den klockan går ändå in liksom lite svagare än mina tidigare fyror. Limit och Dr. No. Så att jag har ju några böcker som jag faktiskt tycker är liksom vassare bondberättelser och thriller-romaner. Ehm, där jag tycker Fleming har lyckats bättre. Ja, alltså jag skulle egentligen aldrig kunna argumentera emot där du säger. För jag håller egentligen med dig om exakt allt. Ehm. Men det är väl någonting just med det att dels den nostalgi man har till det och eh, sen också att det är barnsjukdomar skulle man kunna säga. Som jag, jag har översen med boken på ett sätt som jag kanske inte skulle ha med andra böcker, eller filmer, eller vad det nu är. Nej men det kan ju vara för att det här var inte första boken jag läste. Jag vet inte ens när jag läste den första gången, den kom liksom i, i högen av alla andra barnböcker. Så jag har ingen på det sätt en nostalgisk känsla till den här boken. Som jag har till exempel till Thunderball. som jag vet var den första. Så det, det så, sånt kan ju verkligen ligga i, i vägen. För nostalgi, det kommer vi in på i den här podden emellanåt. Det har ju en viktig plats i hjärtat på, på ett sätt. Och just den här boken har inte det för mig. Det är en kraft som inte ska underskattas. Nej, ja, verkligen. Och någonting som inte heller ska underskattas Det är att veta en bakgrund till en film. Så tycker jag att Manuel kan kan upplysa oss om bakgrunden till kasinorial. Nu kör vi. I Casinoreal möter vi James Bond innan han får sin licens att döda. Men Bond är inte mindre far ändå. Och efter att ha utfört två snabba och professionella likvideringar befodras han till dubbelnola. Bonds första uppdrag som 007 för honom till Madagaskar han ska spionera på en terrorist. Allt går inte enligt planerna och Bond beslutas för att underkörka det hela utanför sitt uppdrag från MI6- att spåra upp resten av terroristcellen. Han följer upp ett spår till Bahamas. Där han träffar Demetrios. Med sin frekvens och launch får Bond veta att Demetrius har kontakter med den Le Chiffre. världens terroristorganisationer. Le Chiffre sätter upp ett påkerspel på Casino Royale i Montenegro. Bond blir ditskickad tillsammans med Vesper Lund. Men under det gaskramande spelet sätts mer än bara pengar på spel. Känslor och faror blandas under händelsernas strong med farliga konsekvenser som kommer att sätta spår på Bonds liv. Och här har vi en mastodont bakgrund. Nu ska jag alltså försöka täcka 60 år ungefär. 50-60 år av den här filmen innan den faktiskt blev till 2006. Men jag väljer att börja efter att Dina The Day haft premiär. Och eh, Dina The Day var som jag nämnde i förra avsnittet en enorm succé. Det var det tills den största bondfilmen och den var populär egentligen på alla marknader. Och producenterna funderade egentligen på vad som skulle göras därefter. Och de insåg att det går inte att göra det större än vad Dine and Och tillbaka för detta och förändringarna som rådde i världspolitiken runt det här läget eller runt den här tiden gjorde att E.ON började omgruppera sin Bond 21. I december 2002 så annonserades det istället att de har gått in i produktion till den första officiella spin-off-filmen. MGM, de föreslår ju en berättelse om Bond som tonåring Lite till full av att serien Smallville, som var väldigt populär då, Hade fått sitt stora genomslag Eon ville däremot göra någonting med Harry Berrys Charitag Jeans från Dyna Day Och eh, Robert Wade och Neil Purvis fick uppdrag att stiva manuset dit Det var enligt Robert Wade en mörk och rätt tät berättelse Och den föreslagna filmen skulle ha Michael Madsen återigen i rollen som Damien Falco och Javier Bardem skulle vara med som Jeans lite stumma pojkvän. Och alla var egentligen väldigt nöjda med filmens utveckling. Men i oktober 2003 annonserades det istället att filmen hade blivit stoppad i bakgrund. Mot för att lite attachen filmen med kvinnor i huvudrollen inte ansågs kunna bära den stora budgeten som var föreslagen. Och de insåg också att om filmen skulle gå dåligt så skulle det vara det skulle ge en negativ bild i Bond-serien i stort. Och eh, producenterna var väldigt upprörda över det här. Och Robert Wade har sagt i efterhand att manuset i filmen var en naturlig bruga mellan Dying of Day och det som senare kommer att bli Casinoreal. Men de fortsatte jobba med Bond istället. I januari 2004 gav Michael Wilson instruktioner till Purvis och Wade att läsa Casinoreal och arbeta utifrån den. Det var nu dags att återvända till rutten och stala tillbaka på tonen och äntligen göra det som länge ansågs vara den förlorade Bond-filmen. För precis som Richard nämnde lite... Så dog Gregory Ratoff I december 1960 Och hans gode vän Och tillika producent Charles T. Feldman köpte filmrättigheterna av honom Och han stod på. Han försökte sätta upp filmen Casino Royale Med Cary Grant i huvudrollen Innan han såg Dr. No Och insåg att det skulle kunna bli svårt Under 60-talet Försökte Feldman få med Broccolo och Salzman Att producera Casino Royale tillsammans Men det ville de inte Och han försökte även locka med Sean Connery till, en, till denna produktion. Men Connery tackade nej. Och då såg Feldman och tog han även chansen att göra en parodi av Bond. Inspelningen av Casino Real var väldigt kausartad och storstilad. Men filmen drog in en stor summa pengar och var faktiskt den näst största filmen 1967. Den största var ju såklart Johnny Live Twice. Och filmen gavs ut av Columbia Pictures som 1989 blev uppköpt av Sony Pictures. Under 90-talet försökte vår gode vän Kevin McLaurie återigen att producera en bondfilm. Han gick ihop med Sony som ärde rättigheterna till Casino Real. Och att de på så vis kunde starta en rivaliserande filmserie. 1999 så stämde MGM och Daniak, alltså Eons modersföretagets systerföretag, Sony och McClory. MGM de vann den rättsliga processen. Som gjorde att Sony och McLaurie fick Stå för den, den rättsliga processen Och att de inte skulle kunna få Rätten att kunna producera Egna Bondfilmer Utöver det också så köpte MDM rättigheterna Till Casino Real, samt alla andra Internationella filmrättigheter för James Bond För 10 miljoner dollar Och lite utbyte faktiskt Så gav MDM rättigheterna Av, av Spiderman till Sony Men Men i de, de, de återgår till Monusutkasten Redan från det första Monusutkastet Som Purvis Wade lämnade in Sommaren 2004 Så var det väldigt Det följde förladran väldigt väl Filmen skulle öppna i svart sekvens Ha en par korghjärt Men också involvera element från Flemings Korta berättelse The Hildebrand Rarity Och W7 i New York Monusduon Eller författarduon var även fortiserad på att Uppdatera kiffresplan och arbetsgivare Redan här föddes det att han skulle tillhöra ett stuggigt terrornätverk och den skulle vara en duktig pokerspelare. Vid denna tid skrevs manuset till Brosnan eller till någon annan valfri rådespelare. Och manuset skulle hur som helst relationen med Bond och Vesper i centrum. Och lägga en mer känslomässig eh, ton på det hela. Brosnan var vid denna tiden säker på att han skulle få återkomma. Han var väldigt sugen på att få sätta tänderna i riktigt främmande material och han var medveten om sin popularitet i rollen. Han ansågs av många på MGM vara nära ett kontrakt på en femte film. Men under 2004 då Brosnan var på Bahamas och spelade in filmen After the Sunset så ringde Michael Wilson och Barber honom och berättade att de hade tagit det svåra beslutet att gå vidare i en annan riktning. Brosnan berättade senare efter att Barberon hon grät när de annonserade detta till honom. Och av de tre senare hade en lunch faktiskt, den diskuterade framtiden. Och där MGM ståvande studiochef sa att Brosnan egentligen reste sig från bordet och gick därifrån. Han var fullkomligt chockad och förkrossad över att i hans blivit av med jobbet på ett så snöpligt vis. Att fortfarande var just väldigt populär och, så. och lite ironiskt där så köpte Sony upp MGM för 5 miljarder dollar i september 2004. Så Sony fick ju tillbaka rättigheterna med andra ord till, till Kassin alltid till sist. Och den här köpprocessen drog ut på tiden för produktionen vilket gav vi är med extra tid att utveckla handlingen och hitta sitt fokus. Eon fick direkt stöd från Sony att stråla tillbaka serien, ta bort känneteckningarna och göra en reboot så att säga. Och manuset hade nu skrivits om för att passa en yngre Bond med hårdare stil och med mer känsloladdade relationer. Så de började leta efter regissörer. Roger Mitchell och Matthew Vaughn fick frågan av MGM att regissera filmen. Ingen av dem tackade däremot jag. utan Eon valde istället Martin Campbell, den första regissören att återvända i rollen sen John Lenn med Campbell vid rodet omstrukturerades filmen. Fler scener från förladan tog sig in och essensen i karitären tog sig fotus. Martin Campbell han valde att ta in den Oscars nominerade författaren Paul Haggis. Att hjälpa till med dialogen och framförallt jobba på den tredje akten. Och med Campbell så återvände hans trodna team. Många av dem som gjorde GoldenEye återvände till rikas och real. Och framförallt kanske hans trona filmfotograf med Meheu att skapa en mer klassisk filmstil med Ekon från 60-talet. Och i och med den här nystarten då så letade Eon febrilt efter en ny skådespelare i rollen som James Bond. MGM rekommenderade den brittiska stådespelaren Daniel Craig till rollen som en potentiell skjurk i filmen. Men Eon däremot de fastnade direkt för honom som Bond. Craig när han fick frågan första gången 2004 var väldigt skeptisk. Han bad istället producenten att återkomma med ett manus. Och på grund av Sonys köp så var det möjligt för MGM att ta sin tid och bygga ut ett manus mer. Och eh, återkomma senare egentligen. Och eh, andra skådespelare som de faktiskt screen testade under den här tiden. Utefallat, Kratos uttaka nej. Var Carl Urban, Evan McGregor, Robert Friend, Goran Wisnich och eh, Sam Worthington och Henry Cavill. De två sistnämnda var... De som kom längst faktiskt i processen och var även Martin Campbells två favoriter. Och jag var den han egentligen föredrog över Trade. Men efter rigorösa screentests så fick trade läsa det slutgiltiga manuset. Och han gjorde sitt screentest 29 september 2005. Och han fick strax därefter erbjudandet om att bli bond. Så han stod på ett trefilmskontrakt och han satte sig direkt i träning rent fysiskt för rollen han. Läste alla Flemings böcker och för titta sin sin tolknad karaktären. Han gick totalt in i rollen. Craig annonserades som James Bond den 14 oktober 2005. Och när det väl skedde så blev många chockerade över detta. Reaktionen var total. Massmedia hände ut Craig och kritiserade hans ögonfärg, hans hårfärg. Han påstådde rädsla för höjder och hans oförmåga att köra manuella bilar. Media verkligen gottade sig i det ord ordet av valet av av spelare, Vissa Bondfans Eller Bondfans kanske Grundade en Bondsida helt ägnad åt Trades oförmåga att spela Bond Och detta var ett år innan filmen hade premiär Folk var alltså fast beslutna på att det här kommer misslyckas Den danska skådespelaren Mads Mikkelsen Var den första trollbesättas utöver Craig Han erbjuds direkt rollen som Le Chiff Till bakgrund för hans jobb Och roller inom dansk film Hans landsman Jesper Christensen fick rollen som den studierade Mr. White och den lite gränsla Katarina Moreno fick rollen som Solange. juridens Dens återvände för femte gången i rollen som M. I rollen som Vesper Lund så stod det mellan strådespelerskan Olivia Wilde och strådespelerskan Eva Green den den sistnämnda var favoriten och även fick rollen och var den sista som roll besattes i februari 2006. Den 27 januari 2020 2006 så drog inspelningen in igång med scenerna inne på den fiktionella landen Nambutus ambassad. Filmen skulle främst spelas in i Prag på Barandov och Morand Mondrane Studios. Och detta på grund av ekonomiskt orsak egentligen. I februari 06 rörde sig filmteamet till Nassau på Bahamas för vidare inspelning. Där började man spela in actionscenen som utspelade sig på Madagaskar i början av filmen. Och till övrigt så användes Nassau i en rätt substantiell bit av, av inspelningen. I mitten på mars återvände teamet till Prag för att spela in scenerna som utspelas i Montenegro. Och i början på april så började den långa inspelningen av pokerspelet. Martin Campbell sa det sen efter att det var det svåraste att någonsin, någonsin att spelat in just för att det var så många aspekter att hålla reda på. I maj begav sig filmteamet till Italien för att spela in scenerna i filmens tredje hjärta. Och det var faktiskt första ordningen en jakt eller en privat större båt fick sedla på Grand Canal i Venedig på 350 år. Så det var stort. Samtidigt då slås ett världsrekord i England då Bonds Aston Martin slår av vägen och spinner sju gånger. Under juni och juli filmar matchen sekvensen som utspelar sig på Miamis flygplats och filmens klimats i England och på Pinewood. Den sista scenen som spelas in med huvudteamet är den då Bond sitter i sin nya Aston Martin och kollar utrustningen där i. Detta var då den 22 juli. No W7 stage på Pine Wood, brann den för en andra gång. Och det var precis den 30 juli så ingen spelen var klar men, men det var ändå tråkigt ändå kan man ju säga. Filmen hade världspremiär 17 november på världspremiär medverkade bland annat drottning Elizabeth filmen visade sig vara en omedelbar succé och den slog alla tidigare rekord. Den drog in 594 miljoner dollar över hela världen och det är ett signifikativt steg upp från Diana the Days Intäkter som den var då den största Bondfilmen Filmen var även en framgång hos kritiker runt om i världen Och fick toppbetyg av de allra flesta Manuset hyllades, skådespeleriet hyllades, action-sekvenserna hyllades Men kanske mest hyllades den för att den återtog Bond som karaktär på allvar Och skapade en trolig berättelse runt det och Filmen motord även nio nomineringar i olika kategorier på BAFTA i England Alltså Storbritanniens motsvarighet till Årskarsdalen vilket är ett rekord i Bonn sammanhang. Den motor bland annat nominerade för bästa manus, bästa regi, bästa foto, bästa brittiska film och bästa manliga och kvinnliga skådespelare i huvudroll Den vann för över två stycken, bästa ljud och bästa kvinnliga huvudroll Som med Casino alltså lyckades Eon med Barbara Broccoli, Michael G. Wilson, Martin Campbell och Daniel Craig i spetsen förnya och uppdatera James Bond De satsade allt på ett kort och tog ett språng ut i det okända Genom den fundamentala förändringen och återgången till det som gjorde Flemings världs populärt. Till jag börja med hade de nu en Bond-film och en James Bond för 2000-talet. Bond var tillbaka och formad av händelserna i filmen. och Som Fleming själv skrev i Krasin Real, He would attack the arm that held the whip. He would go after the threat behind the spies. The threat that made him spy. Vi kan verkligen säga att i och med detta så har en ny era startat. Mm. Mm, vackra ord som vanligt Ja, verkligen eh, För det är ju Det jag minns starkast egentligen Angående just det där med Daniel Craigs Hår och ögonfärg Och att han var opassande som om Det var att Roger Moore gick ut och Och eh, sa det att ge en chans Ni har inte ens sett honom spela igen Och låt honom liksom göra en film först Innan ni, innan ni klagar Och sen så fick han ju rätt också <laughs> Det minns, jag, det minns jag nästan starkast. Jag minns inte så mycket av den här rörelsen att, att folk var emot honom. Så mycket i alla fall. Jag hörde ju det ofta men det var inte något så jättestort. Nej men jag tror att det nog var... Det var en väldigt, väldigt liten klick Bond-fans som var så negativa. Mm. Men de var också väldigt, väldigt högljudda. Det var mm. de som hördes liksom. Mm. Det var inte så många i Sverige heller tror jag. Det var nog mest i, i Storbritannien tror jag. De som mm. visste vem Craig var. För jag hade ingen aning om vem han var innan han, <laughs> innan han blev Bond. nej. Jag minns att, nu minns jag inte när filmen München kom. Eh, 2005. Sommaren 2005. Ja, det måste ju varit, ja, för jag såg den på bio. Och då hade ju han ändå, då hade ju Craig ryktats lite om i, i media mm. sådär. Ja. Det var ju innan han blev uh, offentliggjord liksom. Men mm. eh, jag minns att när jag såg den så bara, jo men fan, det där är bra alltså. <laughs> det, det var jag, då, då var jag såld direkt, för han, ja. var, han är så fantastiskt bra i den filmen. Och mm. ja. eh, det är lite som när man sitter och ser... Nu är det ju lite sent om, om Fassbender skulle ta över. Men det är lite som när man ser i Glorious Bastards. Och scenen med... Vad heter det? I ölkällaren där. När de sitter och spelar kort. Och, mm. eh, den, den scenen var verkligen så här, Shit, det där är Bond. Sen dess mm. har jag tyckt att han skulle bli Bond. Eh, så jag kan tänka mig att det var samma känsla du kände, Riker? Ja, verkligen. Det var så intressant att de, att de gav Craig rollen först. Och sen när de kanske tänkte... Ja, men han kanske inte tackar jag. Då erbjuder de andra. Men att Campbell... Kanske inte var emot Craig men att det var inte hans val av Bondsrådespelare. För Henry Nej. Cavill som var Campbells favorit han var 22 med tillfället. Och jag personen tror inte att han skulle kunna burka sin roll, överhuvudtaget. Nej. Jag tror inte heller han hade kunnat passa som Bond. Nu heller. Men Campbell var väl van vid att ha en pretty boy. Ja, <laughs> han ja, rebootade ju det. Bond med brossnan. Och då var de, de ja. var ju väldigt lika på, på många sätt tycker jag i alla fall. Eller är väldigt lika på, på det också. Ja det är sant. Det är ju som om Dalton hade tagit över eh, Efter Conry i Honor of Magisties, till exempel Då hade han varit runt 22 också liksom Så att, ja, det är lite för ungt. Jag tror det var sinen När de rapporterade om att Craig hade blivit Bond Då tog de en bild på honom när han är på en strand När han går runt i Stora badbyxor Och han är skäggig och rätt fet Alltså han rätt plumsig Och sen han har inte tatuering Aha. på armen Och så ser det ut som att han rapar eller nyser eller någonting Den bilden slog de upp Att det här är nya James Bond Alltså inte särskilt rättvis bild Nej Lite kul ur musikaspekt också Att eh, faktiskt David Arnold var med Vid castingen och fick mm. eh, Säga input på vem som skulle bli Bond eh, Han var där och spelade alltså, han, han hade inte skrivit musik Till screentesten men de använde mycket Av hans musik i bakgrunden När de screentestade just från Rush Love scenen eh, Bond och Tatiana Och eh, han satt där och kollade Fick vara med liksom, det har aldrig hänt tidigare tror eller vad jag vet alltså. Men var det inte så att han faktiskt skrev små snuttar musik till Streamtester? För jag vet om att Peter Lamont, han var ju där och byggde specialkulisser. Filmerhö var ju där och filmade allting, så det var ju som en miniproduktion. Ja men Arnold var ju liksom då en del av bond och är väl fortfarande på många sätt. Så det var, de litade väl på honom mycket och han fick ju säga vad han tyckte. Han tyckte att Craig var fantastiskt bra, väldigt bra. Han var riktigt nöjd med, med valet, att det var en ny, ny slags Bond. Så att det är mycket möjligt, jag tror, jag uppfattade inte riktigt exakt vad han gjorde Men han var där och hans musik figurerade i alla fall Upptal om Peter Lamont, han tyckte ju, han tyckte ju synd om Daniel Craig att, att Daniel Craig var tvungen att kliva in i, jag säga, i en produktion där nästan alla kände alla Och mm. Mm. Ja, ett familje, familjeteam nästan ja. Och så kommer Craig som, som en utbörjning och ska ta över, ta över rollen och vara stjärnan Efter brossnan också som verkligen var en stjärna på, på ett sätt som Craig inte är. Ja, och som det hade gått väldigt bra mm, för eh, finansiellt och Craig var under hård press, och så kliver han, han in där. Och levererar. Men så har det väl varit för alla som har, eller framförallt då, om var väl också liknande sits. Ja. Egentligen. Eh, och Lazyby ja. också såklart. Och det är ju annan bond har ju kommit in efter en omåttligt populär. Egentligen. Det har ju varit mm. så. Men Craig sa det att under inspelningen att han läste alla kommentarer om honom. Han tyckte det var Konstigt, han tyckte det var lite jobbigt Men han sa att han använder den här energin Som de yttrar mot honom Att göra det bästa jobbet han någonsin kunde göra Och ja. skulle det inte gå vägen Hade Casino Real att Då i alla fall försökt Och han, mm. han sa det att det finns ingen i hela världen Som sig om den här karaktären lika mycket som jag gör Så tro mig, jag kommer <laughs> göra det här jobbet så bra det någonsin är möjligt Ja Och egentligen alla bondskådisar Som har uttalat sig om Casino har ju varit positiva det, alla har ju egentligen uttalat sig. Om Craig framförallt då. Conry har ju sagt att han gillar liksom, fysikaliteten som han har dragit in. Mm. Och Moore sa ju det. Att han gör ju mycket själv. Jag hade varit död efter 30 sekunder i Casino alltså. <laughs> <laughs> Och det var ju liksom... Dalton har ju också sagt att det är en perfekt bond för det här. Den, den här tiden. Och Brosnan så, med lite distans var han ju också rätt positiv till Craig. Å andra sidan är väl nästan till tvungna att uttala sig positivt. Ja, om de ska uttala sig. Men det känns som att de är rätt ärliga också. Brosnan... Han han såg ju varken Casino eller Quantum Innan mm. Skyfall Sen såg han Skyfall Och tyckte den var jättebra Sen mm. såg han de två filmerna och tyckte den var bra Sen såg han Aspekter mm. Han kommenterade Aspekterna när han kom så sa den var inte alls bra Men att Nej. Kraid var jättebra Han är ju ärlig i Brosnan Morvo sa ju att det var väldigt bra Bond liksom. mm. Men jag, jag minns en specifik sak som Brosnan sa när han spelade in Mamma Mia de spelade in den i närheten av Pinewood eller på Pinewood. Vissa delar. Och han hade mardrömmar om att han skulle springa in i Craig. Och Brosnan, Brosnan struttade runt med danskläder och paljetter och grejer. Medan Craig sprang runt med smoking. Han hade blivit helt förkrossad han, om han hade träffat på honom. Ja, det är väldigt kul alltså. oj, oj, oj. Men Craig kan väl vara den mest hatade bondsgodesen som har... Alltså på förhand hatade bondsgodesen. Mm. Det är ju ingen som har fått utstå så mycket kritik innan de ens har börjat. Det är också hela liksom, internet-eran liksom, som har satt en helt annan liksom, standard på det här. Liksom. Tidningarna skriver ju på ett annat sätt också nu för tiden. Ja, han har ju vänt den hela den trenden. Han är ju omåttligt populär nu så nu är jag ja, ja. nu tycker jag synd om vem det nu är som kommer att efter ja, när det nu är när. Ja då, då måste det ju vara någon som är liksom, vända på det fast liksom, som, som Craig var när Brosnan slutade fast tvärtom. Så att vi tar den till Brosnan i, i den mm. självsäkerheten som Brosnan hade inte nödvändigtvis att vi ska ha en Bond som brossnar. Men en fastbändare eller någon som är ändå liksom säker i sig själv. Och inte någon okänd gröngörling. Liksom. Ska vi lämna bakgrunden där? Ja. Då börjar vi och snacka film istället. Mm. Ingen Gun Barrel den här gången? Nej, det är ingen Gun Barrel. Men eh, väl en pre mm. Som jag... Eh, Säger på en gång att jag älskar. Ja. ja, samma här. Det är väl inte jättekontroversiellt, men eh, jag älskar just att de har tagit tillbaka minimalismen. Att det inte bara ska vara jättestort. Mm. Att de gör en modern, en modern from our show love, eller en modern goldfinger kan man väl också säga. Att är, de skalar ner det. Ja. Eh, ja, men det är, det är kort och är liksom effektfullt. Mm. Ja. Väldigt kärnfullt. De får in allt de behöver mm. i en ja. pre -title. Utan att ha mellan tre olika Uppdrag eller ställen i en ja. pre -title liksom. Vi förra avsnitt pratade om att Dying the days pre är som den Den är likadan som de två tidigare Eller tre tidigare ja. kanske, men det här är verkligen Annorlunda och svartvitt och ja. Snabba klipp och det är riktigt bra där Nu är det kort och konsist, liksom mm. Ja och det är bond i centrum hela tiden I hela pre och det, ja, är liksom... det är liksom ju liksom flera olika grejer, ingen gun barrel Det är svartvitt och det är liksom En helt ny ton i det Som gör att det, det mm. ja det är en stor kontrast som jag sa i, i redan i Dine of the Day-avsnittet. Att det är liksom den, för mig den största kontrasten mellan två filmer mm. i serien. Det är kanske det viktigaste. Ja, det är det. Ja, Craig introduceras med en riktig intensiv, brutal ja. fight. Som slutar med liksom, att han måste killarna liksom. den här killen. Alltså, det är ju det är ju också... Jesus, vad hem... hur... hur... Exempel this after det här, efter Dying of Day, liksom. det är ju Day. You're kommentar. so good, especially when you're bad. Och sen går vi till det här. Liksom. Det är, det är liksom, ja. Hoppet är ju dunderlångt, verkligen. Definitionen av dunderlångt. Men det är ju ass, ja, att jag tycker det, det Ja, just där och då så var det ju ett för, för snävt, en för snäv sväng liksom för mig. Rent tonmässigt. För att jag skulle gilla den. Jag tror det är därför jag ogillade den när jag var liten. Att det var för stor kontrast mellan förra filmen och den här och där av min min ogillning om man säger så. Jo men det är inte så konstigt om man har om man är ung och man har vant som en bröstnans lite så här barnfilmer och så kommer det här som är en liksom brutt är ju där är ju vuxenbond, <laughs> man ska säga eh, så det var ju men det var inte det att jag liksom avskräcktes av eh, eller vad heter det att jag blev skrämd av våldet eller så det var mest att det var, var en stor skillnad på det jag hade sett man var van vid diamantansiktets eh, skurkar och Stora planer och det var... Här kommer en minimalistisk bond. Som man så här köper. Mm. Lita med Horis barn fick inte sekelsynda. <laughs> Nej, det tror jag inte. Ska vi snacka låt och förtext? Ja. Jävlar i havet. Det är ju så himla coolt att det är den där... Gun ish grejen som övergår i titelsekvensen. Ja, det är så smart och så väl utfört. Alltså jag får gåshud av det varje gång, alltså. När jag insåg jag första gången att Okej, okay, så om man ser det på det sättet Tanken är att Gunbäraren som vi alltid har sett I nu i 20 filmer Det har alltid visat Bonds första mord mm. Det är coolt Och den här gången så är det, gör de en liten så här, De gör det, visar om det <laughs> nej, men Då visar de en liten ny touch, så här, ja. att ja, Det är på en toalett liksom Skitigt Han vänder sig om och skjuter Första killen liksom. det, Jag tycker det är, det är häftigt du blev ja. mind blown när jag tänkte på det första gången Ja, jag med, jag med mm. Jag minns det som i vår Men när man tar klassiska bondelement och vända på det lite Då tycker jag att de gör generellt allting rätt i den här filmen I vissa andra bondfilmer så lyckas de inte lika väl med att göra det subversivt Den här funkar det rakt igenom eh, Ska vi ta låten? Ja, det gör vi Jag måste, absolut, jag måste säga för jag, ja, jag, det här är absolut en av de bästa låtarna i hela serien för mig. Och det är liksom Bond-soundet nedmonterat och sen omstrukturerat men man hör ändå att det, det är så mycket Bond i mm. låten. Att det är liksom Bond-låtens, bond alla bondlåtars DNA och allt Bond-sound som finns DNA som de har monterat ihop till en, en 2006-års liksom definitionen av en Bond-låt 2006 och det är, åh, passar så bra till Craigs Bond med Chris Cornells raspiga röst och det är liksom det hade inte funkat med någon Shirley Bassey liknande låt här det är, så, det är som en modern Level let die nästan alltså det är, det är, de, de lyckas få in ett helt nytt sound mm. fast samtidigt så bara direkt så bara det här det är Bond liksom. ja, ja. de lyckas trycka in Bond och liksom skitiga rocken mm. i samma låt <laughs> det är väldigt häftigt det här är min absoluta favoritbondlåt Herregud, jag lyssnar mycket på den här låten Ett tag så var det min absoluta favoritlåt Alla kategorier, alltså när jag var liten Och jag har lyssnat på den här låten så groteskt många gånger Men ja, jag, har <går> jag kan inte göra annat än att hylla den här låten För den är så jävla underbar Riktigt, riktigt bra låt uh, Nej, men det finns ju fyra låtar för mig som är på delad första plats det är The Living Daylights äh, Secret Service temat Thunderball och you know my name. Alltså den här låten här den är helt sinnessjukt bra alltså. Och Chris Cornell det är, ja jag vet inte vad jag ska säga om den men, äh, det är så här ett härligt oortodoxt val som bara blev ble, ble så här speciellt. Ja, det är så jäkla häftigt. Det passar filmen perfekt och det är bara en sjukt bra låt först och främst. Mm. Så passar den så jävla bra i soundtracket sen också. sen Ja, verkligen verkligen. Jag tycker jag, jag, när jag hörde låten Första gången så associerade jag den Verkligen med Craig och hans utseende Jag såg verkligen Craig framför mig När jag hörde låten På ett sätt som jag nästan aldrig har hört Och sett med någon annan låt i serien i princip Jag tyckte den var så den, den verkligen definierade den här nya tonen Som de hade satt Tycker jag, så det är ju positivt Verkligen. Ja, verkligen och någonting som det också passar till, som vi kan gå över till och snacka om nu, det är förtexterna. Oj, oh, jävla vad snygga de är alltså. Det, är, det här är sjukt, vilket stepp upp alltså. Det är färgerna, det är ett fungerande tema, det är inte så mycket 3D, väldigt mycket 2D. Alltså, d 2D retro Ja, det, det tog ett tag, men Klimen. jävlar ja. vilken, vad ska man säga, homerun eller hur ska man... Ja. ja, men det är verkligen, det är ju helt sjukt vad han steppar upp från ingenting så ja. bara. Ja. Jesus Christ. jag tycker det är en cool idé också just med de här liksom som slåss mot liksom, någon sorts odefinierad skurk. Och, ja, det, är, det är så mycket coola visuella grejer Kan ja. bara sitter som en smäck Och rutorna ramlar ner på marken De går sönder liksom Och så blir det små rutor-symboler Det är fantastiskt snyggt alltså Ja, då laddar en pistol med spadrar Ja, med spadrar, och med spader, ja, spader. <laughs> Och vad heter det? Roulette blir sikten och, Ja, det är så vackert alltså Eller tvärtom kanske, sikterna blir roulettehjul mm. eh, Och det är så Ja, jag, jag, jag har ju fortfarande Nu har inte dissekerat varje titelsekvens så där i detalj men jag håller ju fortfarande heter min favorit är fortfarande från Russia with Love jag tycker den är så fantastiskt men den här är definitivt god två eller tre och det är väl ja, både Arnold och Kleinman har gjort stora <laughs> avancemang liksom uppåt i, mm. i ranken om man säger så, rent kvalitetsmässigt tycker jag men det, men det är också många subtila grejer som man inte märker om man inte ser det många gånger som man siktigt åker över Spoddam Så ser ja. man snabbt att det är ansikte, Att det ändras till Vespers ansikte ja, exakt. Så Jävla coolt, vilket ja. du hintar om Vad som kommer hända sen Men det ja. tänker man ju inte på när man ser filmen först ja. liksom. Men även om man ser den så tänker man inte på det Jag tänkte inte på det i alla fall Jag tänkte så, ja där är Vesper <laughs> Ja precis, nej exakt, man kopplar inte det med Spoddam grejen liksom. Man är så inne i att sjunga mer bara Så att det, <laughs> det är det Ge oss en sågning nu Emanuel Ja, noll av tio det sämsta sättet <laughs> ja. uh, Nej, det här är jättebra Jag älskar att ta tagit inspiration från uh, Flemings original uppgåva av boken Och uh, det känns väldigt som att alla har fått En kreativt uppsving till den här filmen Det är riktigt, riktigt, riktigt bra allt där. Ja, jag gillar ju också Jag gillar textraden verkligen Textraderna i, i låten som verkligen speglar också titelsekvensen och filmen. Mm. Det är liksom: uh, It's just a spin of the wheel och en bra massa spelreferenser. Vilket mm. jag tycker är bra. Men sen får jag ju alltså, när, när, när han hamrar in det sista som jag får så galen gå så av. Och det är när liksom det bara står: W7 status confirmed tror jag ja. står. Mm. Jag bara, det, åh, det är en sån enkel grej med det så här. Det är allt man behöver veta. Liksom. nu har han ju mördat två personer på Titan. Och nu är det confirmed nu Alltså det är så himla Enkelt och genialt och coolt ja, ja, Väldigt väldigt effektfullt 007 här och ni vet redan hans namn mm. Ja, exakt Ja, det är bästa för text, Bästa låt eh, I serien, i mitt tycke Mm eh, Ska vi åka till Uganda? Ja, där har jag varit Ja. Exakt Inte ja. riktigt under de förutsättningarna som är i filmen kanske. Nej Spela flipper liksom ja, i, en, I en hydda i ja, exakt Det är en upplevelsepresent om något Ja exakt ja. Liv, Livets nya gåva Spela flipper i Uganda Med barnsoldater ja, ja, ja. Ja, För, för Grylla och För Loris resistance Ja, ja, ja men ja. det är ju det är en bra en, Introduktion av det är något som är häftigt för man blir fascinerad för att man kommer från det här liksom, lite nuare aktiga av den här titelskransen och så helt plötsligt bara är man inne i regn i Jungel i Uganda och man blir jag blir väldigt så här, intresserad och bara, vad, vad händer nu? Ja, det är sant faktiskt. Jag tycker det är en väldigt bra introduktion av läsfrifra faktiskt. Ja, den är... att han är han liksom öppnar. Liksom en av de första replikerna han har det är liksom, Obano frågar honom Do you believe in God, Mr. Le Chiff? Han bara, I believe in a reasonable rate of return. Det är jävla, det, är det han genialt. Och det säger liksom mer om karaktären vad han gör i nästan hela filmen. Liksom. Det, det, det är han. Han mm. har pengar på tankarna. Liksom. Det är allt. Ja, men den här är väldigt bra. Och just att man behöver inte banka in 25 gånger att den här personen är ond. Utan att Nej. vi har introduktioner som Le Chiff, Scaramanga, Goldfinger. Alltså de... Det spelar inte upp det här att det här är skurken utan det är, det är bara en, en härlig känsla att här, här kommer skurken men han är vi, vi får lära känna honom som person snarare än, än att han bara är ond. Exakt. Det är så väldigt annorlunda också. Alltså, återigen från Dina The Day och de tidigare Brosnan-filmerna. Vi är i, i Uganda, vi ser barnsoldater, i är smutsigt, i skitigt och vi snackar terrorfinansiering. Det är så, så långt steg ifrån vad vi över tidigare är van med. Men det ja. känns ändå så, så rätt, helt enkelt. Och precis som du säger, Aha. efter förtexten och efter det som hände i början. Alltså precis i början på filmen så är det här som vändning. Och det, ja, det, är, det är skönt. Det är riktigt bra där Ja, det är ju långt ifrån eh, 17 Ferrari och Porsche på rad och 23 000 svävare. <laughs> och en dum jävla monolog om väst. Det är liksom långt ifrån det. Det är som så otroligt långt. att de har lyckats vända på det. Ja. Alltså, ja, det Dying of the kom väl rätt i tiden, att den var ju populär och det, det folk ville ha, men att de har Vänt om det så pass till det här Det är så sjukt imponerande Ja, verkligen Ska vi avhandla vad vi tycker om Regifrån som skurk på en gång? Jag kan väl göra Jag tycker, jag kan väl börja ja. <laughs> För det är liksom Ja, det är, det är häftigt att, att ha en Det är alltid, alltid lite extra kul när det är en en kille från Norden och Skandinavien som. Eller en, kille, en person från Norden och Skandinavien som är med i Bondfilmerna. Eh, för det händer relativt sällan. Eh, och eh, ja, nej, det, det, det blir lite extra då, i alla fall för mig. Och så gör han en så fantastiskt bra skurk också. Eh, och jag tycker det är en, Jag har inte läst boken som de andra. Jag tycker det är, det är en väldigt bra skurk. Han är inte någon storslagen skurk på det sättet. Han är. Han är han är, han är skurk bara. <laughs> en eh, common thief liksom, på ett sätt. Men också väldigt... Han är stilistiskt väldigt... Eh, välklädd. Han, är han, är, han passar in i Bonds värld på ett sätt. Och sen har han ju en bra fysisk defekt också. Ingen stålkrok eller ståltänder eller något. Utan han gråter blod. Det är, det är nothing sinister som han säger. Jag gillar det. Ja, men alltså, jag tycker också att han är... Han är ju han är väldigt bra. Han passar väldigt bra i den här storyn. Och Mats Mikkelsen är ju. Han är liksom. Han har en härlig liksom närvaro. Um, sen har han väl aldrig liksom klättrat. Upp i den absoluta toppen för mig. För jag tycker det finns. Så många skurkar i Bond-serien. Som är väldigt, väldigt härliga. Som jag kanske föredrar. Men jag gillar honom absolut. Ja det är lite samma med. Med skurkarna i Bond. Har jag lite samma problem som med låtarna. Att det finns så många, många bra låtar. Och så många, många bra skurkar som gör att de som ändå är ganska bra. De kommer ganska långt ifrån toppen ändå. Just för att det finns så många bra. Mm. Det problemet tar jag lite, eller kiff. Ja, vi fick eh, Ormoff i GoldenEye som förvisso inte är huvudskurk. Men han är bra. Vi hade Elliot Carver som är bra. Och lite sämre där. Men här får vi för första gången på väldigt länge en skurk som är riktigt, riktigt, riktigt, riktigt bra. Um, han är väl lite som ni var inne på det finns många bra skurkar och han är ju inte bland den här absoluta toppen men han är kort där bakom um, Mads Mikkelsen spelar ju honom helt fantastiskt också det är ju um, svårt att tänka sig någon annan som hade kunnat gjort det bättre där och då uh, jättebra kemi med Daniel Craig också um, man har gjort uh, områden lite moderniserat den och ja det det blir hyllning bara, men det är, det är grymt. Han känns som ett hot på, länge, på första gången för första gången på länge tycker jag som skurkarna inte har gjort. Här är det verkligen inte så att skurkarna skäl screen time som det var i Brosnans filmer. Här är det verkligen en skurk bara. För mig i alla fall det känns som att han tar håll verkligen majoriteten av screen timen från ja, de andra skurkarna. Vilket jag tycker är bra. Det jag tycker är intressant med regissör som skurk också som man man ser det ibland men inte så mycket men här blir det extra tydligt är just det hur man hur man, vad ska man säga, provocerar och tränger in skurken i ett, i ett hörn på ett sätt. Eh, och eh, vad ska man, säga, man petar på björnen, om man säger så. Men det är det som är så genialt från Flemings bok. Ja. ett väldigt unikt upplägg, tycker jag. Ja, det är väldigt unikt. Och det är jättehärligt att se. Mm, det är liksom mm. om... Du, du, du behöver inte göra så mycket mer. Du vinner dem i, i kortspel så kommer han åka dit av sina egna. Det är så här... Det är coolt, bra upplägg mm. Mm. Ja men det är, ja han är bra Alltså. Det är, det är kanske Att han har lite lite utrymme I filmen Han är visst med från början Och så tycker jag ändå är rätt bra då att Styrkan är med från början Men att eh, Ja som ni säger Han är bra bra skriven, han är bra spelad Men det är, jag kommer aldrig riktigt åt det där Wow, han är superbra Som så men Det är en bra uppdatering av karaktären som skriven i boken Och även om jag gillar den skrivna versionen av det kiffror är bättre än den här versionen. Så är det ändå tydligt att han är så pass väl moderniserad för tiderna vi lever i. Att han känns realistisk. Men det är just det, riktigt, det faros moment där över honom som jag inte riktigt påtalen hela tiden. Men det bygger ju helt och hållet mot deras kortspel och sen även deras tortyr som kommer. Eller hans tortyr på Bond. Och det är ju så fantastiskt välspelat och ja, han gör ett avtryck i bonds liv som kanske får andra stora karriärer. Men eh, han är väldigt bra men inte i toppen. Och det är inte Mads Mikkelsens fel utan och det är inte filmens fel heller. Jag vet faktiskt inte vad, vad man hade kunnat <laughs> gjort för att kunna göra honom bättre i mina listor men ja, han är bra. Han ligger ju topp 10 för alla kanske. Ja, ja det kan är lugnt så. Ja. Mm. Mm. nu ska vi eh, ta och kör ett par kort tycker jag. Åh oh, jävlar Jag måste bara inleda med att säga alltså, det här, Den här scenen, den här action actionscenen har jag alltid hållit Som en av de bästa actionscener, De senaste 20 åren som jag har sett Och jag har ändå kollat ganska mycket action-film Och jag, jag har alltid hållit den här som ja, Kanske till och med den bästa actionscenen som jag har sett Under de senaste 20 åren Och då har det ändå kommit liksom ganska En massa bourne <laughs> Ja exakt, en väldans massa bourne -filmer. Det har kommit Batman, det har kommit Mycket action som har varit väldigt bra och den här scenen, jag vet inte exakt hur lång den är men den är ju upp på 10 minuter. Och den är... Den håller spänningen på, på en ofantligt hög nivå. Som jag aldrig har liksom känt i någon annan scen som har varit så här lång. Det brukar alltid tappa lite någonstans. Men här är det liksom... Det är så många element som sammanlänkas på ett bra sätt. De kommer in på byggnadsplatsen eller arbetsplatsen, byggarbetsplatsen, klättrar upp på ställningen, kommer upp på lyftkranen, hoppar ner igen, fortsätter springer in på ambassaden. Det är... Allt bara kommer och det är Ja, det, det är 10 av tio, absolut det är, det är ju en av de bästa actionscenarna i serien, definitivt ja, Verkligen, och det som funkar så bra Det är ju det, är ju det här att Molaka, Molak, är alltså rätt Ja, det gör, eh, ja, gör det. Han är ju mästare, han går akutare Och är skitsmidig och Bond Bara ever means possible Efter på alla sätt han kan, för han har inte den smidigheten Det, ju det. det är, finns ju en humor i det också Ja, det gör det, det gör det verkligen ja. Och att allt som händer, det ser ut att göra ont på riktigt. Och det var länge sedan i bond -serien. saker gjordes ont på det här sättet. Det bästa är ju att Craig gör allt, ja allt ska jag inte säga. Men han gör mycket, mycket, mycket själv. Och det, det syns verkligen. Att det är liksom, Craig sitter i gaff, eller gaffeltrucken i, vad heter det? var eh, nu har jag tappat ordet på det, Men den här eh, traktorn, exakt. Som kör in i muren. Han springer uppe på byggnadsställningarna. Man, man ser att det är Craig liksom. Och det, det, det gör mycket. För mig i alla fall Ja, de verkligen första halvtimmen Så är det ju väldigt tydligt att de Vill distansera sig från vad som tidigare har varit Och då är det ju att de tar en springjakt Där von springer de inte och skiter Och verkligen blöder och utmanar sig själv Och verkligen jagar någon På ett väldigt fysiskt sätt Och ja, alltså det är en jättebra Jättebra actionsekvens Jag på senare år kanske tyckt att den är lite Lite för lång Jag tror den hade kanske tjänat på att ta det bort någon minut framåt slutet framförallt Inne på ambassaden Men att i övrigt så är det en fantastiskt jord Den har tappat aldrig tempot Förutom där i slutet då Och Ja, rakt igenom bra Det är ett väldigt bra sätt att öppna filmen på Och det gör att vi blir lite mätt på action Som är väl behövligt fram De uppkommande 30 minuterna Då vi får lite mer karaktärsutveckling Så en Grymt sätt att börja filmen på Ja, det är en väldigt smart sak att göra måste jag säga. Att börja med en mastodont action -scen om man nu ska utveckla karaktärerna under en lång period. För då vi känner ju direkt att det här är inte Pierce Brosnas det är Det Nej, det mitt. kan man inte säga. Bro, bro, när Craig, Craig ramlar ner på den här stålcontainern som ja. han bara mm. skakar av sig. Allt. Sen springer han genom den här masonitväggen och bara... <laughs> det hade ju inte Brosna gjort kan jag säga. Han hade sprungit med smoking och rättat till flugan. Så att det hade ju inte varit... Eh... Ja, <laughs> det är inte Craig gjort kanske ja, Just i den när du ramlar ner på den sen Och gör där ljuden, det gillar jag inte Det tycker jag lite väl brutalt kanske han men... ska inte visa mm. känslor för en man Han ska inte skrika och inte Nej, Nej men... jag <laughs> det, det känns inte ja. riktigt som, som Bond Men det är ett jättelikt ögonblick ja, Så ja. Att det köper jag Och det är den här scenen som definierar Crades era Verkligen som Den här är den som kommer bli hårdkommen rent actionmässigt tror jag om Ian Fleming misslyckades med att döda spjonsgenre så kan man säga att den här scenen lyckades med att döda i stort sett alla försök till att göra en parkourjakt jakt någonsin. Ja. Det man kan göra, men den här kommer ju alltid vara den parkour-action-scenen. Ja. Det, var det var Rickard väl som var inne lite på Sebastian Foucault, eller hur man nu uttalar hans namn. Han ville ju för övrigt göra det där hoppet mellan kranerna utan, utan säkerhetslina. <laughs> det, så de sa ja. nej till det eh, Och det är hoppet för övrigt Är väl ja. kanske en av de få grejerna Som jag ogillar med Med den här jakten jag tycker den är, Där går det lite för långt eh, Och förvisso Det är väl kanske inte jättebombigt Att storma in på en ambassad Och skjuta runt omkring sig Men här funkar det Han, han är ju mm. fortfarande ett, ett blunt instrument så att säga Mm. Man köper det här att Bond inte riktigt är Bond Utan det bara är vad det är Och han kommer att bli Bond Det är väl ja, de två grejerna jag Är väl kanske de två grejerna som jag inte riktigt tycker funkar Eller ens, liksom, Varför egentligen ska Bond klättra efter Molaka upp på en kran Vad ska Molaka kunna göra därifrån Kan inte Bond bara stå på marken och vänta och liksom, ja, Han kommer ner om två timmar, det är lugnt Han kommer inte göra någonting <laughs> Egentligen är det helt kontraproduktivt att springa efter upp där liksom. ja, ja, ja. Det kommer ju inte komma en helikopter och hämta honom eller? Eller vet inte jag ja. Nej det vet jag inte heller Och sen känns det ändå som att Jag har ändå lite, fortfarande lite problem med just ambassaddelen delen att, Alltså visst, han är fortfarande liksom ja, ung Han är inte ung på det sättet Men han är ny i den rollen liksom, som 00-agent men han ska få inte vara dum i huvudet och det är han ju faktiskt där han är ju, det är ju han är inte smart han, det, jag tror jag hade ah, ja, jag har en, en liten tes som kommer senare som hade funkat bättre, men han, han agerar ju lite irrationellt ja. kan man ju säga. Ja, verkligen. går mer på känslan än på vett vilket är inte så konstigt kanske i en sån... <laughs> adrenalin på slaget måste ju vara ofantligt men det jag stämmer mest på i scenen egentligen det är när Molaka kastar vapnet och han fångar ja, det. Det. det. Det stör jag mig mycket mer på än att han hoppar mellan kranarna. För det känns ändå rätt logiskt. Men att det är ja ah, det, det, det känns mer som att det är någon superhjältegrej grej att han ska fånga vapnet. Ja, men det är också att han fångar vapnet bredvid sig. Vilket gör att Molaka alltså försökt kasta vapnet på Bond och kastat en meter bredvid Bond. Mm. Ja, jag fattar inte. Det stör mig något enormt. Jag hey, tror att de tog bort repliken som kom därefter, som är i monoset Där han fångar och säger learn to count och sen kastar tillbaka den på hon. Det är, Tur att de körde hela den här jakten utan repliker mm. Mm. Verkligen, inga mov och stop och... <laughs> Nej. Nej, precis det. det är bra springning utan skrik ja, En replik som var innan jakten Det var I need him alive Jaha mm. ja. det, är lite, det är lite som First blood blown from the torso liksom. det, är, det kastas ut genom rutan Direkt när de börjar Men det är ju också så. Alltså, Eh, vad tänkte jag på? Craig har ju liksom blivit den här fotjaktsbond Som ingen annan bond har varit egentligen Han har ju haft en fotjakt i varje bondfilm i princip ja. Möjligtvis inte Spectre Men nästan alla har ju sprungit runt Som en jävla dåre <laughs> hela, hela filmerna liksom Han springer ju ofantligt mycket men Mexiko springer ju faktiskt så. Ja exakt Det är, ju typ exakt. Alla Det är ju, ja. ja, exakt. Ska vi gå vidare där mm. Till ett eh, M-möte som inte är så jätte... Jättevanligt. vanligt. är hemma hos M till och med. Mm. Där kommer ju för övrigt där tillbaka det här med ambassaden. Vilket jag gillar att M bara toksågar Bonds agerande i, ja, i det, det som vi såg. Det är att ju man, är helt rimligt. Hon, menar. Ja, att hon lägger fokus på det här med Any thug can kill. Men I någon mean, av mm. måste man vara smartare. Det är därför lite ja. jag stör mig på det Bond gör på ambassaden. För att jag menar... I vilken annan rimlig situation Då så blir han ju sparkad På två sekunder Alltså det där ja. Det, ja, det Jag tycker det är väldigt tur att vi fick med Dench Till kritika sin och Craig-filmerna För det Alltså jag tänkte ju på det, när, det kom, när filmen kom Och det var så här, brossnans M Tänkte man ju Men sen så, ja, hon är ju M Det är liksom så, Dench är liksom Hon får väldigt mycket liksom, Bra kritik från oss För hon är ju grym liksom och det förtjänar hon. Jag tycker hon är, ja, hon är riktigt, riktigt bra här också. Det är, det är allt. Hon spelar ju rollen lite annorlunda också i trades filmen mm -hmm. vilket man om man skulle vilja få det logiskt, om man vill bygga upp till själv i sitt eget huvud, att hon spelar en annan M helt enkelt. Om folk har problemet med en reboot whatever, kan man tänka sig så, för hon, hon, är ju, hon spelar ju mer känsloladdat i Trades ja, de tre filmer hon är med i där, de Definitivt. fyra hon gjorde med Brosten. Och det här är väl kanske den scenen som jag och ogilla mest utan att säga att det är en dålig scen Men det är just det där problemet jag har Att ja, men Craig han är är Bond ny som 0-0 Men han borde veta att han ska inte gå in på en, en, på en ambassad Och inte skjuta Och inte spränga en ambassad heller <laughs> Och uh, för att Han är trots allt utbildad Inom MI6 så är spets, ja, Han har gjort alla här in, saker innan så att, ja. De får de för, för fram Bond lite för För ungt Och lite oerfaret. för oerfaret för tidigt det är lite mycket av det här i början. De vill ju kasta det i ansiktet att här har vi en oerfaren bond. Det är inte riktiga bond liksom än. Oh. Det är väl det de vill förtydliga och det gör de lite för tydligt. Ja men precis, jag förstår varför. Men det är, det är lite för tydligt för mig tycker jag. Det kan jag hålla med om. Jag älskar repliken Christ, I missed the Cold War. För Det känns som att M har ju varit med i gamet liksom länge. Mm. Eh, hon passar verkligen i den repliken. Ja, hon sågar politiker över, ja, över folksträmmarna. Mm. Ja, jag vet. Var fan? De, om det här hade hänt förut hade de haft det goda sinnet Och ja. defekta sig. Liksom, Self-righteous ass pricks. Ja. Ja. Self-righteous pricks. Så det är ju riktig sågning. Alltså. Det var en hårtork som hade gjort Sir Alex Ferguson stolt. <laughs> Sen är det ju Bahamas. Sen är det Bahamas. Och Rickard går igång på alla cylindrar mm -hmm. jag <laughs> Och då får jag väl rätta mig själv genom jag säga att han kör inte en Ford Focus utan en Ford Mondin. Mm. Så nu fick jag det är tanken att man ska tro att Bond är ung och att han tycker att det är coolt att han kör en Ford? Är, är det det som... För att, Nej. Eller det tror jag inte. För, att han, för att han ser ju väldigt nöjd och cool ut den här coola musiken och så kör han en jävla Ford. Det är ju inte coolt. Nej, det är väl snarare det att han inte är kultiverad. Kanske inte så kultiverad som han sen blir. När han kör Aston och så, så det finns en det. baktanke liksom? Ja. ja, det tror jag. För ja. den, här, den här Bond, alltså när han sitter och kör Ford uh, Mondeon då, är det ju, då har jag tolkat det som att han aldrig har kört Aston Martin DB5. Nej, eller precis. Aston Martin för den delen heller. Utan han får den första gången när han vinner den av Dimitrios. Jag tror att den enda baktanken som finns där det är pengar och dollar. Mm. För får äger Aston Martin. Ja, så är det. Eh, mm. Så, mm. så får den väl bara med där för att ska vara med Aston Martin ska de fan med en också. <laughs> ja, exakt. Jag köper den då för det är ju inte någon... Hade han fått en Q-Ford, då hade det blivit förbannad utan bara helvetet. Men nu är det liksom en bil som han ja, hyr, ja. eller vad han nu gör, som bara är en standardbil. Bra musik också, snygga shots när flygplanet landar på vattnet. Och det Ja, men det är som en sån som var länge sedan vi hade ja. Känns som. NASA är liksom en av mina favoritkaribiska locations tycker jag. NASA är... Jag, jag, jag kan ingenting om NASA Förutom att Bond har varit där Och att det är Bahamas huvudstad liksom. Det är typ det, det, det, det, det de är mest kända för i mina ögon Sen funkar det som, som en tydlig återgång Till Connerys filmer och Verkligen i början ja. när de var på I Karibien, två gånger ja. I fyra, de fyra första filmerna då, Att det är ja. en väldigt tydlig återgång Nu börjar man från början, vi tar oss tillbaka Där vi faktiskt började mm. Och vart, annat, eller vart annars En Bahamas ska Bond var på i så fall mm. Och det är så Fantastiskt härligt också när, när han kommer in på hotellet och han faktiskt, Bond använder sin hjärna för att tänka lite själv, göra lite eget detektivarbete. Det är inte, bara, ja. inte, bara, oh ja. inte bara gadgets, han, han måste tänka. Vad ska jag göra? ja Det är knappt några gadgets. Det är att han liksom går ner på knä och spanar in övervakningsanordningen. Och liksom... Ja, exakt. Och ja. försöker smälta in som en... en Välla <laughs> i eller Parker nu heter. Mm, oh, exakt. Och drar, drar ut vakterna ur ö, övervakningsrummet. Oh. För först tänker man ju bara, det var lite kul att han satte på larmet. Sen så kom man på, han kanske gjorde så av en anledning. Mm. Det blir liksom ja, två steg. Jag slänger det. arrogant bort nycklarna. Det är, oh, är, jag tycker det blir av saker i alla hans Det är lite som Fredrik Skavlan, han kastar bort sina manuskort i slutet av varje Skavlan-program. <laughs> Alla uh, lärde sig av Craig Craig ser mycket kul. ut Ja det måste jag hålla med om Nej det är en väldigt, sen, att de där tyskarna kommer tillbaka Sen dagen efter på, oh, yeah. i baren Alltså det är så jäkla bra Ja oh, herregud han, han är väldigt, Här är han väldigt bondig alltså Det tyckte jag inte när jag var mindre Men återigen, jag har ändrat åsikt kan jag säga Om mm. Craig och den här filmen Sen jag var 13. Så att nej men han är ju Det är mycket som är bra här Allmänt väldigt bra Bond-känsla mm, Han har sån otrolig närvaro Och karisma ja. i den här delen av filmen ja, Jag gillar ju scenen När han kör när han har vunnit uh, Aston Martin och jag hoppar dit För då är det, ju, då är det liksom en scen Då han, ja då väljer killen Kommer ut med bilen Och Solange står där och tror att Dimitro ska komma och ta bilen Då kommer Craig in Och det blir lite, lite samma feeling som scenen När Bond kommer på eh, Vad heter hon? I Doctor No Som han åker till sen Miss Toro. Ja, exakt, Miss Toro. När han kommer på henne med att ha <laughs> Lite samma känsla i dialogen där. Eh, när hon säger yes, maybe, i slutet. Den, den, den dialogen. Mm. Samma sak här. Maybe you're just out of practice. Och sen kör han ett varv i rondellen, kommer tillbaka. Bara, här bor jag. <laughs> ja, det är så jäkla bra. Och fråga bara, är en 64-an Goldfinger. Ja, det, eh, det är väl det, det man ska tro. Vet ni vad jag kom på nu? Som är faktiskt så här... Eh... Grej, det är så jävla sjukt Man inte vet det Men den bilen som används Alltså i, i Goldfinger vi, Jag tror inte att vi nämnde det i avsnittet heller Det är ju inte en En DB5 just den. Det är den sista Sista modellen Av DB4 mm. Vilket är mm. sjukt Det var bara att Den sista liksom upplagan Av DB4 Såg typ exakt ut som det som sen blev DB5. Det visste inte jag. Nej, den hette egentligen DB4 Mark 5 eller något sånt sjukt. Eller, mm. jag, nej, nej, nej. Ja, skitsamma. <laughs> Någonting i den stil. Ja. Ja. ja. När vi ändå diskuterar 60-talet så vill jag ta fram en till 60 grej, Och det är eh, Solange klänning på, eh, på kvällen. Som också är väldigt så här, skönt 60-talsretrostil tals på. Mm, mm verkligen. Ja, men hela, allt det där osa, bara klassiskt osabara Det är så här snygga miljöer och det är, det är poker och inte bakkarar men det är ändå liksom jag hade nästan kunnat ta det där klipp bort Craigs ansikte och Larkin Connery och sen satt in det i ett underboll och ingen Exakt. hade märkt. det. Mm. <laughs> ja, precis det jag tänkte säga du tar roden ur mun på mig. Men mm. <laughs> lyfta in Connery, där hade ju, det hade jag hade inte märkt någon skillnad liksom. Det hade bara varit ja helgutet. Det gillar jag. Mm. Vem, var det som var, vem var det som var vid bordet där? Det var, de hade tagit tillbaka någon. Det är hon, ja. eh, hon som Bond dansar med i Thunderball på Kiss Kiss mm. Club. You're mad, you know that? Han säger. <laughs> okay. Det är hon sitter och spelar vid bakom bordet. Okay. Inte hon som är dealern? Utan... Nej, utan hon eh, som Aj. sitter direkt till vänster tror jag det är. Och sen okay. hon eh, mm. asiatisk grann, som sitter och spelar med Le Chiffre, det är ju eh, Ling, Jonelive Twice som Bond ligger med i början av filmen den. Oj! Vad coolt ändå, sånt där gillar jag. Ja, de har liksom tagit. Men det var ju hon, den där tjejen vid pokbordet från Thunderball. Hon var ju gift med han som ägde Paradise Island på Thunderball. Och det var han som gjorde att de fick spela in där överhuvudtaget. Thunderball alltså, 1965. Ja, exakt. Så att hon hade oh. en historia med liksom... Och han som sitter bredvid där med La Søren, det är han som äger Paradise Island nu. Alltså, här <laughs> ja, så. Det är sjukt. Cool Totalt, ja. Men det är så här, de har ju så ofantligt mycket fina kontakter som de bara behåller. Mm. Man tror inte att de ska ha kontakt med någon som var med i Thunderbolt liksom. Nej. Det är jävligt häftigt. Det är väldigt fint. Ja, oh. faktiskt. Mm. Har vi någon mer på Bahamas? Nej, det är ju väldigt roligt. Bara övergången till Miami. Så bara, for <laughs> two? No, for one. <laughs> Jag minns att många var förvirrade om det där. att han, Många trodde det var en blooper att han först körde med DB5-an och sen satt han i en taxi. Att folk missade det där, att han... Faktiskt hade det vårt flygplan till Miami Det är en lite konstig mm. övergång just det ja, Det, det, det blir ett tonalt skifte Man är från det här soliga, härliga lyxiga Bahamas Och så en sekund senare så är vi i ett mörkt Dystert Miami liksom. Vi lämnar 60-talet och vi åker in till San Francisco i Javutuakil Och får med oss Roger Moores skinnjacka på också. Ja, exakt Ja, exakt Mm -hmm. Det här är första gången som jag ändå lite rycks ut. Just eftersom den tonala skillnaden mellan Bahamas och Miami är för stor. Ja. Det blir helt ja. annan känsla. Mm. Det är just Helt plötsligt hoppade vi från 60-talet till 80-talet. Så bara wow, Va, ja. vad hände liksom? Jag gillar själva bodyworlds-grejen tycker jag är cool. När de står liksom med kniven... Mm. Mellan varandra sådär Och det är så en jävla spänning som man lyckas spela ja, I en liten, så liten enkel grej liksom. Det är lite, lite för långt långsikt Tycker jag ändå. det är faktiskt den delen som jag ändrar mest åsikt om I den här filmen för förut så tyckte jag att African Rundown alltså, ja, Och Bahamas delen Var bättre än Miami-delen Men jag har senaste två-tre gånger när jag sett in i det här Börjar jag gilla Miami-delen mer än Bahamas och början av filmen Och det säger rätt mycket för att jag mm. gillar ändå Bahamas Grymt mycket men jag tycker det är en väldigt bra uppbyggnad och musiken är jättebra och det är ett sånt grymt driv i det här som sen exploderar fullkomligen i, i Miami International. Då. Ja. Så det älskar verkligen där. Jag har mm. egentligen inga problem med genomförandet så men jag tycker att den är den är för lång, det är Bonn ska först gå en person, sen skugga den till och så blir det en lång jakt och den informationen som vi får Får som tittare. Det, man, jag tror man hade kunnat gjort det på ett annat sätt. Som är mm. effektivare. Än att ta en jättelång sekvens. I Miami. Eh, som tar oss ur filmen. Med ett till eh, locationbyte. Så är det. Det är väldigt ineffektivt. Och sen är det också. Att det helt plötsligt dyker upp en ny. Skurk eller ny terrorist. Som man liksom inte ja. riktigt fattar. Jaha. Vad, hur kom han in i bilden? Vem är han? Och det är där min. Ja det kom att egentligen så tycker jag att Molacca borde ha överlevt, alltså Bond kan ha gjort någonting väldigt, väldigt dumt på ambassaden, men att Molacca ändå överler, överler, överlever, överlever, ja, överlever och att det är han som dyker upp igen i Miami och ska faktiskt göra det här attentatet det hade liksom, ja. då hade man direkt vetat ah, okej, okay, nu är han tillbaka nu är det liksom ja. jag, jag, i början väldigt förvirrad när jag såg den här sekvensen och sen mm. också en sån enkel grej som att De ska alltså premiärvisa det här flygplanet Har jag rätt? Ja. Varför gör man det sent sent på kvällen? Mm. Klockan är kvart över två När den här scenen utspelas Och då ska de premiärvisa här <laughs> ja. alltså, För att ja. filmen kräver det ja. Oh. ja Nej men det håller jag med om Den, den är lite för lån att ge oss lite, lite information Men utförandet Det är väl kanske snarare det jag älskar Ja, det är väldigt bra gjort det. Ja. Som allt i filmen egentligen tycker jag är väldigt Det är bra ruggigt också. bra action och det är väldigt bra ja. driv i det där Men ja, man ja. hade kunnat ta bort den och man hade inte förlorat så mycket. Det hade kanske filmen tjänat på istället ja. att vi kommer snabbare till Montenegro. Ja, absolut. Det är lite för mycket så här standardformulär ett a action tycker jag. Det är lite ja, det, det är inte så speciellt. Det känns som att det är massa som händer har man sett. Ja, ja Exakt, jag känner lite så här. det är Die Hard fast 2006 mm, Die Hard 2 eh, Ja exakt, den är väldigt bra för övrigt. Men eh, ja Nej, Det är väldigt bra utfört men lite för långt Det är väl mitt slutord på det, mm. på det hela eh, Ska vi ta och röra oss till Montenegro då? Oh, här Plockar mm. filmen upp mig ordentligt igen Efter Miami <laughs> International, oh vad snyggt det är alltså. Jag går igång så det är det något ja, på det här Inleda med tågmötet med <laughs> Vesper Helt fantastiskt En av seriens bästa scener Jag vill bara säga det det är en av seriens bästa, i alla fall dialog, skrivna dialoger. Det är jättemycket här som är bra. Dialogen, man känner direkt att, eh, att de har en helt fantastisk personkemi eh, på ett sätt som man eh, som man sällan ser i en bombfilm eller sällan, man ser ganska ofta, men här är det liksom på en nivå som man sällan ser. Ja, eh, det är genuint känns det. Ja, det är verklig, verkligen genuint. och det är Allt får ta sin tid. Det gillar jag i bombfilmen. Ja jag älskar Linen Skewered once Sympathizes oh. Ja, precis jag skulle mm. säga. Exakt. Den är så klockren. Ja. Det enda jag inte gillar det är när Vesper labbar upp klockmärken. Gillar inte med det, det gillar. Allt gillar det. Vad tycker du? Det... Rolex, Omega. Det är ju så att Kelly ja. kan lika gärna säga typ Breitling och Seiko också bara för att slänga in några till. <laughs> det, det känns väldigt så här varför bara oh, ja, det, det det köper jag inte. Det är bondat nu han lever ett fint liv och han har ett jo, jo. klart märke. Det förstår jag, det förstår jag. Men här, ja, jag vet inte. Jag minns väldigt tydligt när jag såg den här filmen när jag var liten. Och bland första gångerna att det var så intressant att höra någonting om Bonds barndom. Och mm. i mitt tycke behöver vi inte veta mer. I de, särskilt de två senaste bond så har det ju blivit väldigt mycket barndomssnack och sånt. Men här håller den väldigt bra nivå. Ska vi lämna tåget och anlända till Montenegro? Alltså. Ja, återigen. Wow, Jesus vilken location Alltså jag måste få åka dit någon gång För det här är en av de absolut bästa locations I, i hela serien det, det, Den där stan ja. ser så sjukt Idylliskt vacker ut Ja det är pittoreskt Ja som liksom klippt ja. och skurum för en bombfilm liksom, det Ja det är liksom Det liksom Det är ju vykortsmaterial Det är exakt. Det är så jäkla vackert bara det, det är så enkelt Det är bara en liten, äh, det är bara en liten liksom, ort Som fotas ovanifrån liksom. Men det blir, det blir så himla vackert bara Det är väldigt snyggt Här är verkligen tidslöst Med ja. deras kläder och deras dialog och När de träffar Mattis mm. Det är så ruggigt ja. bra alltihop här Och Michael Wilson som någon snuskig polisskep ja. liksom. Jag tycker det är väldigt <laughs> bra det är, det är roligt, <laughs> jag älskar den, den är så... ja Åh, det är fantastiskt <laughs> Men det är nog den bästa kameran han har gjort va? Är inte det? Ja min association till det var att han ser ut som brosten på Kuba. Ja, okej. Okay. Uh, jag gillar ju Consider him slime. Ja, även Skärmform. <laughs> <laughs> uh, I mean, Den här är bra också, den är riktigt bra. Men det som slår av, som, som blir synligt tydligt i den här filmen är att plötsligt när han kommer till Montenegro då är det Fleming-material igen. Och då, helt plötsligt så hamnar vi på en helt annan nivå. Alltså, det, det här, bon, en bondfilm har inte varit så bra Som Montenegro-delen är Sen Bratislava-delen i The Living Daylights Alltså det ja. När finns i grunden så, så, så händer det någonting Som jag kan inte sätta ja. fingret på varför, det inte går, varför de inte lyckas med det När de inte har Flemming Men det är någonting som händer då mm. Och det håller jag helt med dig jag har ändå inte, jag har läst tre böcker liksom, men jo. jag håller ändå med. Det ja, är en sån grej som i For Your Eyes Only när du frågar, liksom att det känns som att det är Flemming för att det är så himla bra. Ja, så bara, ja det är det. Det är ju någonting som händer. Jag vet inte om inspirationen från Flemming gör att alla försöker mer eller, jag vet inte. Ja. Man kanske känner någon mer värdnad för det, att här har vi något som vi faktiskt ska förvalta än att vi ska göra någonting nytt. Ja, vi måste mm. göra det rätt. Jag älskar verkligen Matis också. Han känns som en avskalad Jack Nicholson lite grann här. Sitter med oliven och liksom spottar in den i munnen. Och det är så här, ja jag tycker det är riktigt, riktigt bra skådespel från alla. Alla är riktigt, riktigt bara väldigt, ja, tajta, bra kemi liksom. Ja, det är en helt löjligt stark skådespelarens sambel. Ja, verkligen. verkligen. Alla är verkligen perfekta i rollerna. Ja, alltså, <gär, gär, vad heter han? Giancarlo Gianini heter han va? Ja. Mm. Han är ju såhär... Så otroligt älskvärd. Han är liksom precis som en medhjälpare i bond ska vara. Exakt. Karen Bay och... Ja, exakt. Han är exakt samma liksom, mall. Och det funkar så bra när de sitter där på utserveringen och bara... Som ja. du säger, det är så tidlöst. Det blir en magisk ja. stämning på något sätt. Ja, ja, absolut. Jag skulle kunna sätta in vilken Bond som helst där egentligen. Ja, eh, faktiskt. Med, val, med valfri liksom, bästa brud från deras eh, filmer. Det skulle bara vara så här... Ja, det... Conry med Giancarlo hade funkat, Mår med Giancarlo hade funkat. Det är liksom så här, ja, det, det skulle det ska vara. Att det bara. bara sitter där och så är så härligt fransk. Ja, Eller? exakt, exakt. Ja, han är ju, ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt bra skådespelare ensemble som du säger. Ja. Den där konstiga kombinationen, det där paradoxala som väldigt många fransmän kan ha. Att man är extremt osympatisk med en osympatisk. När ja, man typ, det rör lite vid väsper och säger lite <laughs> säkert märkliga... <laughs> Men det går hem ändå. Ja, fan, det funkar liksom. Ja. Det är ju ändå lite action i Montenegro också. Bland annat en, vad ska man säga, utpressning kan man väl nästan kalla det för. På hotellrum och sedmera också en fight i trapphuset. Vi kan väl avhandla det på en gång. Ja, det är ju, fighten i trappan är ju brutal om något. Och så, ja, herregud. med stort B. Man flyger ner ja. för trappan och bara, okay om Och macheten svingas. Det... det känns ju inte nödvändigtvis så mycket bond, enligt mig i alla fall. Det är, man ser ju uppenbara likheter med Bornefilmerna till exempel. Att det är, liksom är brutalt mer gritty, om man ska använda ett engelskt ord. Och det är ju det är bra. Jag, får, jag kan inte säga att jag får så mycket bondkänsla av det, men det är en fight och den är bra. Det är, det är väl, mer än så kan man väl inte begära egentligen. Jag får supermycket bondkänsla av det här. Det är helt rätt gjort och det är en riktigt, riktigt bra fight sen jag tror inte vi har haft någon sån här bra fight-scen sen, ja, Diamonds of Forever Bond mot Peter Franz så då var det ändå en helt annan nivå utan det här är brutalt och här går det fort och har jag haft någon tvekan förut om att Bond kan skada sig själv så är det ännu mer tydligt nu så full pot återigen från mig Jag har ju sagt hundra gånger i alla fall i de tidigare avsnitten att jag gillar fighter på små ytor och det här är absolut inget undantag jag tycker den här är jättebra. Den är jättebra koreograferad. Eh, allting bara sitter så fint. Eh, det är inte riktigt på den nivån som exempelvis qp fighten i From I Would Love är eller, eller så. Men det är nära i alla fall. Och ja, i en modern bondfilm så tror jag knappt att det kan bli bättre. Däremot så är det här med brutaliteten. Här har jag i alla fall ett problem. Och det är egentligen ingenting inte så mycket med själva fighten i sig att göra. Utan det är att det blir... Eh, det blir väldigt mycket... Vad ska man säga? Övertydligt när Bond blir skadad. Och han blir inte bara skadad utan han får hans vita skjorta blir röd. Det blir eh, ja lite för mycket, jag tycker. Eh, jag gillar att Bond blir skadad, att han får konsekvenser. Men tonar ner det lite... Och det är ungefär samma problem som jag har med, eh, låt säga License to Kill, när de använder eh, tryckkammaren. Jag har absolut inget problem med att använda en tryckkammare. Problem, problemet blir att huvudet exploderar och det blir blod överallt. Här känner jag lite likadant. Jag har inget problem med att själva fight som så är brutal att han blir utstrypt. Men behöver i slutet om att Bond står med 25 liter blod på sig. Jag är tveksam. Det kan jag ju hålla med om faktiskt. Ja, det hade räckt med att han var... Blodig absolut, men inte så mycket blod Så att kortan blir mer röd Än vit Sen så är det ett fantastiskt sätt Att avsluta fighten med att han sänker en whisky på de mm. Mm. Ja, det är bra mm. Jag blir alltid whisky-sugen Prova med sugrör? <laughs> Eller ska han titta på sig själv i, I spegeln och verkligen ha avsmart För sig själv mm. Det är härligt för Lämmen i större Ja, Craig säljer in det väldigt, väldigt bra Alltså det man, man ser vad han tänker mm. Verkligen Och det är rätt också Ovanligt ja. I Bond-serien Sen tänkte jag lite tidigare i, i filmen När Craig gör sin tre på Kasinot Och han går igenom Casino hur påfallande lik där Scenen i början på GoldenEye När Brosnan gör samma ja, sak Alltså man känner direkt att det här är en helt annan Bond är som, Han hade som en helt annan närvaro Jag tycker nästan att Craig passar bättre in i miljön Än vad Brosnan gjorde där Craig känns verkligen som en hemlig agent på ett farligt uppdrag till skillnad från Brosnan i en liknande situation. Det kan också ha berott på att Craigs smoking i den här filmen är helt fantastisk medan mm. Brosnans var högst tveksam. <laughs> <laughs> Ytterst eh, undermålig. Ja, den såg inte speciellt bondig ut den smokingen. Nej. Här är Craig fantastiskt snygg. Visst är det? Kostymerna i den här filmen är ju alltså allt... Är ju typ snyggt. Ja, ja, ja, helt, ja. Klart, helt klart, Och liksom alla Eva klädningar, äh, Vesper's klädningar är ju helt makalös. Ja, Och så launch som vi sa. Ja, precis. Det är liksom så här, ja, det är bara så jag måste hålla med dig. det är så jäkla snyggt, alltid snyggt. Alltså att Mats Mikkelsen har att Leclerc bara har helsvart. Det är så det är så helt rätt bara. Han sitter i svart skjorta, mm. svart fluga, svart kavaj, det är så här, vad heter sammets kavaj liksom. Jag tycker det är 50 snyggt Lite uh, kamalkan Ja, faktiskt. Återigen väldigt tidslöst, altupo. Ja. Det är ju det. Gör man det tidslöst så blir det bra. Mm. Och vi får verkligen ta oss tid med portespelet, med karaktärerna runt om bordet. Vi får se dynamiken mellan Bond och Lekih och det. som det här är ju filmens bästa del. Garant alltså utan problem. Ja, ja, verkligen. Och det är så skönt att vi verkligen får sätta oss ner tillsammans med de här och vara med om deras spel. Jag är rädd för hade det varit i en Brosnan-film så hade det varit. Inte alls så mycket fokus på spelet. Det var det mer action och så. De har tagit vad det som funderade bort borten och verkligen drar det upp det till hundra. Så här spontant kan jag, kan jag nästan... Ja, det var väldigt, väldigt länge sen som jag kommer ihåg en så lång del som är så genomgående bra. Den senaste gången jag kommer ihåg det så är det ju Orient Expressen i From Rush Love. Då det verkligen är genomgående, genomgående verkligen en så lång scen som är så bra. Just scenen av Montenegro-delen. Eh, annars har det ju varit såklart många bra scener i, i filmerna Det är inte det jag säger Men att det är en så lång scen som genomgående är bra mm. Jag tycker nog att det är liksom första halvan av Living Daylights är väl senast som jag tycker att det Ja, det är ändå olika locations för mig Ja, du menar jag så ja, Det är ovanligt, det var ju i sedan Bomserien de faktiskt stannade på ett ställe Exakt mm. man, Det känns som att man lär känna miljön på ett annat sätt ja, exakt, exakt Det är lite det jag tänker på Tillbaka till pokerbordet och ett ord som Emanuel sa Som jag gillar, nämligen dynamik jag tycker det är, det är ett nyckelord för den här påkescenen. Eh, och det funkar fantastiskt. Eh, det är också smart klipp där man får lätt känslan av att det tar tid även om det inte tar jättemycket tid. Eh, visst, hela sekvensen är ju ganska lång, men med små klipp så känns det som att det har gått tre timmar. Mm. Ja, men det är också de har ju ändå gjort ett smart medvetet val att de gör inte poker, liksom, spelet. det är inte en scen utan det är många scener och så händer det lite grejer emellan. Vilket gör mm. att det, det blir inte heller, heller statiskt att okej okay, nu ska vi sitta vid pokerbordet i 20 minuter. Utan det är liksom uppdelat de olika sessions liksom. um, Och det är också tror jag varför man, det blir alldeles sekt. För att det händer lite andra grejer emellan sådär. Och Bond går upp till baren och snackar lite Och det är lite och ja, att pokerdelen Tog en månad att spela in mer, Så, Några dagar för. mer Några dagar mindre Och eh, som Campbell sa att det var det svåraste Att spela in någonsin i sin Långa karriär ändå. och Man förstår varför för att alla förstår inte påker Och att göra det förståeligt Han sa att Vi gör det helt enbart genom att skådespelarna sitter där de sitter Vi klipper när vi klipper Och vi visar rent fotografiskt Vad som händer och på det viset lyckas vi få en känsla i det hela. Så spelar det ingen roll vem som vinner eller vem som förlorar. Och vilken hand de har. Utan då har vi lyckats. Och onekligen så gör de det. För det är ofta man inte kanske hänger med i spelet som så. Och det är väldigt väluttänkt. Och jag berömmer Campbell att han lyckades strukturera det så pass bra. Och hålla allting i hjärnan under så pass lång perioden då. Jag kan tänka mig som, liksom som kanske låter väldigt basal men bara det att spela in ett kortspel, varje gång det klips och ska tas om så ska alla ha exakt samma kort, rätt kort på hand det är så mycket pill i en sån spelning mm. kan jag tänka mig som ja, måste vara lätt att liksom goffa sig på om man inte är supernoggrann liksom. Peter Lamont hade faktiskt lite i åtanke när han designade det här rummet eh, vilket är anledningen till att spelarna sitter förhöjda uppe på för annars... Mm. Eh, så blir det lätt att eh, de, alla statisterna som rör sig runt omkring. Att de, de kommer i vägen väldigt mycket. Eh, så jag bara för att höja upp, mm. höja upp dem. Så att det ska bli lättare att kunna filma länge. Och ja, göra det lättare helt enkelt att filma mm. Smart. Mm. Jag kan inte sätta helt fingret på vad det är om det ligger för det fotografiskt. Om det ligger kulissen i sig. Men jag har aldrig tyckt den här där kasinot Alltså rummet de sitter i är särskilt fint. Alltså fint är det såklart. Men det är inte... Så exklusivt som jag föreställde mig till exempel när jag läser boken. Det känns väldigt kulissigt. på inte ett särskilt bra sätt. Det är väl egentligen, det där rummet är väl egentligen någon sorts svart kasino. För det är liksom, de vet ju, det är ju de vet, det är liksom brottssyndikat. Och det är någon mm. diktator och det är liksom lite shady snubbar. Det är inte ett lyxkasino som det är i boken Nej. på samma sätt. Det känns plastigt på något vis. Jag kan inte sätta fingret ja. just på vad det är som gör det. Men jag tycker inte det är så jättesnyggt. Som det borde kanske vara. Sen också i och med att det är på en egen del av kasinot. Så mm. blir det ju också lite... Om man ska ha en liten del på ett kasino så är det inte säkert att den känns så, så exklusiv som kasinot i övrigt. Om man bara tar ett rum oavsett sätter det pokerbord i mitten. Hade det varit mitt ute bland folk eh, på ett kasino kanske det hade sett set exklusivare ut. Man har fått in mer hela miljön. Ja, det är möjligt. Men ja, det, det är ett genomgående... En genomgående sak jag har med fot i den här filmen, som jag kommer komma till senare, men som är tydlig just här under den här delen. Mm. Eh, Bond blir också förgiftad under under eh, under, under pokspelet. Och det är också så här en sköngrej för mycket, mycket av det som är i boken är ju med på ett och annat sätt. Och Bond blir ju hotad under baccaratspelet i boken. Men här de har de tagit in idén, men gjort om den och moderniserat den. Och det är ändå skönt mm. att de försöker ta tillvara på. Det mesta i boken på ett eller annat sätt. Ja, verkligen. Eh, sen har jag lite problem med själva utförandet. För jag, jag, jag tar sig ut av filmen, av sättet de har filmat. När han går in på toaletten, när han inser att han blir gift. Det är väldigt speciellt, ser väldigt speciellt ut vad det nu är filmtekniskt sett skakigt och konstig liksom, skimmer och det, jag tar mig lite ur för att det, det bryter av mot hur det har sett ut tidigare liksom. mm. Ja, det måste jag hålla mig om Sen tycker jag också den här förgiftningsdelen är den minst spännande av det som händer i Montenegro Även den skulle man kanske kunna ta bort utan vidare problem. men den är, den är bra utförd även där Trade säljer hem, det är sjukt bra ja, här är så här, Om nu ska han ha någon defibrillator så har sladden åkt ut det är också lite billigt mm. känns ja. som. Bara för att fördröja lite extra, liksom. Det mm. känns ju inte så kul. Jag har alltid stört mig på när M-skriker. Push the den button. Ja. Över, lite överdrivet dramatiskt. Mm. Det känns som något du Blås namn. Med... Ja, ja, men verkligen. <laughs> Nej, men jag, jag diggar av den enkel anledningen att Craig gör det så, så härligt. Han ser bara så tagen ut. Och sen efteråt så... Han ser ut som Roger Moore när han kommer ut ur G-Krafts äh, grejer <laughs> exactly. i Moonraker. Och sen så ändå trots det ska man, nej nu ska jag tillbaka till pokerbordet för jag har ett jobb att göra. Man drar ju en bråstnad line dessutom. <laughs> I wouldn't dream of it. <laughs> Där har vi bra att ja, om de riktigt när sina bånd. Bon, Råder efter med kniven. Efter ja. det kifr, det är alltid det mm. älskat med musiken som tittar går gång. Precis, och sen stoppar Felix liksom. Och... Ja. Åh, och ja. oh, vad bra det är. Jävlar. Också från boken. Alltså själva grejen <laughs> ja. att Felix Leiter köper in bond ja mm. ah, precis uh, och, och vad var det jag tänkte på? Jo just den scenen på balkongen där När Bond har förlorat uh, Hans samtal med Vesper Också så, grymt bra Skådespelat och dialogen ja, verkligen. verkligen så här. Och där och då gillar de inte Varandra alltså det, mm. De säljer verkligen Hem det där riktigt bra alltså Jag har sagt det förut men att Craigs prestation i den här filmen är den Enskilt bästa skådespelareinsatsen Som James Bond Sen om han är den bästa James Bond i just den här filmen Det kan man ju diskutera men Han har mest att jobba med Och han gör det med bravur Rakt igenom Media efteråt började ju till och med spekulera om Om man skulle kunna vara Oscars nomineringsmaterial mm. Mm. Ja han var ju nominerad till en BAFTA Vilket är det näst finaste Eller näst mest prestigefulla om man säger så ja. Så om man går tillbaka i serien till, under en längre sträcka då jag inte hade några större problem. Under en längre period. Då är vi alltså bak, tillbaka i The Spy I Love Me. Det är långt tillbaka. För här funderar filmen jättebra. Förutom de här små sakerna jag nämnde med turisterna Och lite där med förgiftning. Men annars rakt igenom superbra. Alltså wow. Ja jag har en liten fundering. Alltså den här dusch duschscenen. Mm. Uh, en del av mig tycker att det är lite... Smörigt att hon ska sätta sig där. Och, eh, men jo, det är där jag liksom undrar lite vad ni tänker om den scenen. För jag blir lite så här, vet inte samtidigt så här. Hur reagerar en person som aldrig har sett en person bli mördad förut? Alltså, för hon, blir, hon är ju chockad. Hon är ju helt liksom Skärrad, liksom Ja, exakt. Vad, hur, vad, hur, vad tycker ni om den scenen? Jag har alltid tyckt att den är. Eh... Ja, framförallt välspelad men att den passar in och är bra. Jag har alltid köpt den, egentligen. Förutom när jag just var 13 och då köpte jag inte filmen överhuvudtaget. Men jag, jag har liksom jag har alltid tyckt att den är bra. Och att det är första gången de egentligen connectar liksom. Att det är första gången de verkligen ja, känner någonting djupare för varandra. Den är viktig på det sättet. Ja, verkligen. Och det tycker jag är, Jag tycker det utförs väldigt bra att den är bra. Helt klart. Ja, jag instämmer nog Jag har också alltid köpt den Sen Det är väl ingen scen så som jag tycker sticker ut i filmen I, i övrigt, men den passar väl in i filmen Den för deras re relation framåt Man märker tydligt att, att Vesper är Verkligen är chockad eh, ja. Och det Ja, jag har alltid köpt det ja. mm. Jag tycker det är en väldigt fin scen Framförallt ja, Det är det. och det, är, det är som en väldigt stor vändpunkt I hur publiken Ser på Bond. Det här är ju inte en scen som du kan vara med i någon annan tidigare Bondfilm. Möjligtvis Under the Majesty's Secret Service, de är inte ens där. Så går de så pass långt när de stannar upp och ser att Bond verkligen bryr sig om en annan person och en annan kvinna. Och jag vet att många som har sett filmen och är med Bond fans de ser den här scenen och tänker att oj, det här är någonting väldigt annorlunda. Och sen kommer ju musiken där som är jättebra. Ja, återigen. Det är väldigt mycket hyllning nu med att Craig och Green spelade in där grymt bra. ja Det är ingen Paris och Bond-musik här utan det är liksom minimalistiskt. Och det är... Ja, det är äkta på något vis. Man känner verkligen för båda karaktärerna. Det är subtilt. Precis det vi efterfrågade, du och jag, Emanuel, i, i Smirnoff-krökar-scenen i Tomorrow Never Diesen. Mm. <laughs> När det kommer den svulstiga orkestermusiken, då sa vi att vi skulle ha haft något mer minimalistiskt. Och här får vi det. I den scenen så känner vi ingenting, men ja, de vill få oss att känna. När den här scenen kommer, då har vi byggt upp mot här. Och då är det som vi har förtjänat att se dem falla för varandra i det här ögonblicket. Så är det ju verkligen. Ja, men det, det håller jag med om. Jag, det, det här är ju en av de bondfilmerna som jag faktiskt som har berört mig mest rent emotionellt. Alltså, som jag känner de, mest för. Eh, Samma Som liksom, jag, jag har nästan aldrig gråtit i en bondfilm. Det gjorde jag här. Inte just i den här scenen, men i, i slutet av filmen sen. Eh, så gjorde jag den när jag såg den typ, första ja, gången, tror jag. Mm, det, det, det är äkta. Ja, så äkta för man köper jag köper i alla fall den här kärleksrelationen, vilket jag nästan aldrig gör med kärleksrelationer på film. För det känns så, det känns så äkta och så trovärdigt och ja, musiken gör det och skådespelet gör det. Man blir tagen liksom. Jag blir det i alla fall. Men den scenen är ju och deras relation Men även den scen att den tar upp just bonds sentimentala del lite eh, som inte eh, inte alltid först fram tillräckligt, tillräckligt väl och tillräckligt tydligt. Eh. Mycket den här uppfattningen med att... att Bond inte bryr som kvinnor exempelvis. Uh, här, det här är ju väldigt... Väldigt bondigt. Uh, och det förstår man väl kanske ännu mer om man faktiskt läser böckerna. Och förstår... Bonds uh, inre tankar. Jo, så är det ju. Ja, verkligen. Jag tror Bond egentligen är mest, mest skränt. Men han är ju... I lika mycket behov av att sitta där med henne som hon är med honom. Liksom. Men han visar det mindre. Mm. Uh, för han är ju liksom... Han gillar inte att döda. Och han... Ja, han vill visa sig starkt liksom, Jämfört med henne för att trösta henne Om han skulle sitta och visa tjänster Skulle det inte vara någon tröst för henne egentligen Det är en väldigt viktig scen det är det, kort och gott <laughs> Jag tänker på, på middagen efter spelet Och sen biljakten efter Det är också en scen som jag håller Väldigt trukt i den här filmen Hur Bond kommer på att det är någonting fel Med att Mathis ringer ut Vesper och, och inte han också Och sen musiken som slår i igång Även här jättebra, och sen biljakten som det behövs inte så mycket mer. Bånd sätter bil och kör efter och det blir spännande. Ja, men alltså jag, jag vet, jag, det var ju Secret Service som jag sa det. Alltså jag älskar såna här nattbiljakter där det egentligen inte händer någonting. Man ser bara liksom här, de här ljuskäglorna i, i landskapet som åker runt. Och det, jag vet inte, jag tycker det är bara estetiskt väldigt häftigt att se det. Mm. Och det händer ju inte så mycket. Han kör efter och sen kraschar han. Men det är ju inte mm. egentligen någon det är inte en regelrätt biljakt på det sättet Nej. som är spännande. Men det är bara... Estetiskt häftigt att se tycker jag mm. Och man känner verkligen att Bond är ute efter Han är verkligen Han bryr sig om Vesper och han springer efter henne och... Han är desperat liksom Ja desperat, det är något heroiskt över det då. Och sen att vi har en middagsscen Det är så sällan vi har det i Bondfilmer Men det är alltid nästan Då det är en middagsscen så är det så jäkla bra Ja men Han pratar med mat i mun Alltså <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. ja Det Nej, kom igen, lite klass för att ha Även om du är ung, fan Har det M och skäller utan Ja, exakt ja. Mamma står och tittar ja, inte med mat i mun ja. Nej, men när jag såg Bilkraschen första gången Så var min första tanke, jävlar vad snygg CDI det. Men <laughs> det är ju givetvis inte Och det är ju också väldigt skönt med den här filmen att Allting är på riktigt och det, ja. det, det är en sån viktig del av bond Att verkligen göra saker och ting på riktigt De hoppar mellan kranar på riktigt De kraschar en, en bil på riktigt Allting är bara Det sker faktiskt och det, ja. Ja. De, de lutar till och med ett hus på riktigt liksom. ja. I slutscenen Med lite pumpar och mm. Men det, är också, det blev så extremt tydligt För det var ju eh, vi, vi stockholmare Vi tittade på Mission Impossible Vad såg vi? Femman? Ja, fem Ja, häromveckan. Och då är det ju på slutet som han kraschar sin bil. Och den liksom CGI-voltar 30 000 ja. gånger. Ja. Så det är så helt absurt. Ja. Och så kommer man några dagar senare och sätter sig och tittar på den här och bara... Ja, det är så här man gör. Det är exakt. Bara, ja. Man blir så nöjd och stolt över bond att de, de gör... De gjorde ett fel. De gjorde 2002 så blev det fel. kardinalfel liksom. Men direkt så då fattar de det. Och så går de tillbaka och bara, nu gör ja. det rätt. Grejen är i Mission Impossible så köper man nu. För det är just Mission Impossible. Och inte Nej, jag köpte det. inte det. <laughs> inte för fem år, fy fan. Okay. Nej, alltså jag, köper, jag ser att det är CGI, men jag köper det just alltså, i, att det är i Mission Impossible köper jag. Mission Impossible är också känd för... Riktiga stunds ja. ja det är sant. sant, men jag tycker just att filmen heter ju inte Mission Plausible utan det är ju Mission Impossible liksom. <laughs> Men då ska det ju vara lite sånt Jag köper det mer där än att det ska vara i den jordnära nera, I förhållande till den Mer jordnära Bond-serien Gör en prequel, Mission Plausible <laughs> Ja men lite så halvroliga action-scener Tänkte jag, det ska inte vara sånt liksom. Oh. I Han ska hänga på Burj Khalifa liksom. det är, Och det är på riktigt Mission Plausible med Leslie Nilsson Ja, exakt. Ja, det är bra. ja, ja det var lite liten ja, sidospår bara. Vi kraschar ja. bilen och vi sätter oss på en stol. Ja, Bond får ett finger och sen blir det pungsmisk. <laughs> <laughs> alltså, oh, ja. Jag, jag ska vara helt ärlig och säga att jag är inte överförtjust i den här scenen. För att jag tycker att Craig överspelar lite för hårt. Eh... Uh, han, jag, jag vet inte, han reagerar så jävla märkligt Jag har svårt att bedöma Om det är överspel i filmen Eller överspel i som, som karaktären Alltså för han, han har ju ont liksom, Men han spelar ju att det liksom är kul ja. Både som karaktär Och som skådespelande Och det, jag har svårt att välja vilket som är vilket Han blir nästan såhär psykotisk Ja exakt, som Manisk, liksom. Ja men det rimmar inte riktigt brett Nej. tycker jag Jag ger dig delvis rätt kan jag säga Men... Det har inte varit så pass stort problem så att jag har svårt att köpa det, i alla fall. Men jag håller med, det hade nog funkat lite bättre om det var lite eh, nerspelat. Men jag, det är absolut inte en så pass katastroföverspelning som, som tortyrscenen i i, i, i 18-Half med stolen. Nej, verkligen inte. Alltså, jag tycker fortfarande att det är en bra scen. Men det här är en scen som ofta brukar hyllas väldigt mycket så jag ofta känner mig lite så här... Förvirrad när jag ser den För att jag kanske inte riktigt ser den där extrema storheten Nej det, det gör inte jag heller jag, jag tror att den hade kunnat Bli bättre och det, Eftersom den är en viktig del av boken Så har jag också alltid varit, blivit lite Underväldigad av den mm. Jag tycker ändå det är rätt Kanske en norrlunda Rimlig relation, <går> reaktion Från Bonds sida Han, han, sig. han precis var med en bil och lycka Kraschat och nu sitter han där och blir torterad Sitter naken och han använder egentligen sin humor och sina repliker Bara för att köpa tid Och för att visa att han inte har Blivit skadad av det som så Utan att han bara använder det för att syka Le För att köpa tid egentligen Men det jag hade önskat sett från boken Är väl hur Le Chiffre sätts När jag dricker kaffe och pratar om gott och ont Med Bond För i boken så är i Torturusen Mycket längre och mer djupgående mm. Men sen förstår jag också De hade inte kunnat gjort det för att amerikanska censuren var ju väldigt emot den här scenen från första början och eh, jag vet om att Blu-ray-utgåvan är ju fortfarande nedklippt av den här tortyrscenen är ja. den? ja, de tar tagit bort en replik och din säger, such a waste den är borttagen på min Blu-ray är den där ja men alltså det är eh, amerikanska är den ja, bara den amerikanska jag tänkte väl för den har jag hört ja, ja Mickelsen är ju bra här alltså. riktigt vass, ja. det är ju hans bästa scen tycker jag i alla fall jag tycker han är riktigt skön. Det håller jag med om, mm. Han är jävligt skön. Han är, går runt med den här liksom, repänden som en stor penis. Liksom, och bara viftar runt den. Liksom. Nej, det, är, ja, men det, är, det är lite den feelingen jag får. Alltså, han får alltså. spela allt. Han får spela kart. Sen får spela... Arg, han får spel, han skrattar lite Och så han rädd ja, Han gör verkligen allt i den här scenen ja. mm. Han är en väldigt nyanserad skurk Ja verkligen Tredimensionellt så är det något helvete mm. Och man tror verkligen på faran för Just för att det är uppbyggt ja. Och sen minns jag så tydligt när jag såg den här filmen När jag var liten återigen Och när Le Chiffre nämner sin organisation ja. Och då tänkte jag här: Vi måste få se mer av den här organisationen Nästa film måste handla om Bond tar reda på vilken organisation det är Och det måste vara spekter Typ Ja, för man blir ju, jag blir i alla fall det när För man tänker ju att Le Chiffre kommer dö i Om man ska gå enligt konventionen liksom Så tänker man att Le Chiffre kommer dö i slutet av filmen liksom mm. eh, Och så dör han Förhållandevis tidigt Måste man ju säga, och så då tänker man så här: Jaha, vem, vem vadå, Finns det någon som är ännu skurkigare än Le Chiffre? Vart är de och vilka är det, det blir så här. What? Man blir helt, eh, jag blev lite bortgåldrad i alla fall när jag såg den. Inte på ett dåligt sätt mm. utan på ett väldigt bra sätt. Att man tänker så här shit det finns mer. <laughs> det kommer liksom mera. Ja. Mm. Ja, återigen ser det som att vända på det typiska bondiga. Exakt. Och spela med det. Mm. Dörra nu och sen får vi se en helt annan sida av, av bond mm. helt enkelt. Ja, det mm. är det som hände efter att vanliga bondfilmer slutar. Ja, exakt. Ja en, ja, en sak som som jag fortfarande tycker är konstigt. Det är att jaha, helt plötsligt så ska Le Chiffre skära av Bonds snopp. Eller? Ja. Mm. ja. I feed you with what you don't seem to value. Jag tycker den kommer så himla konstigt. Varför ska han? Ja. Jag tycker att han har dåligt hålamod. Le och det är väl också lite med att han är så pass pressad som han är. Men ja. det kommer väldigt, mm. väldigt plötsligt. Och nästan tidigt ja. känns det som. Ja, men jag hade velat se ja. det där, Att han sätter sig ner. Och pratar med Bond om... Om vad som är gott, vad som är ont, gör du verkligen rätt? Du har liksom gnutta på det att Bond har ju tvivlat på sig själv tidigare i filmen och hade vi fått en sån scen där styrkan verkligen säger, du gör inte rätt sak du är inte mer ond, vad, eller jag är inte mer ond än vad du är till exempel mm. så hade man förstått Bonds tvivel och hans frustration som man senare har när han säger upp så och sådär, att han verkligen väljer livet med väsper för att han tror inte på sitt eget yrke, men att han sen finner motivationen Det hade verkligen varit mm. intressant tycker jag Men vill du tidpunkten i filmen så är det ju så pass förhållandevis lite tid för vad som måste som... rör oss vidare. Ja. Och det funkar ju så att Le Chiffre känner sig pressad. Han har inte tid no, att sätta sig ner och dricka kaffe. Nej. The Lost Art of Interrogation som no. Mishkin pratar om i golden. <laughs> den behärskar ju inte Le Chiffre kan man ju säga. No chitchat? <laughs> Jag tänker med Brosnan den sen. Han säger det till starten. No small talk? Naken och fast bund. Ja, Painface och inåt helg. Ska vi lämna ja. Punksmisk och dyka upp på ett uh, sjukhus istället ja. Mm. Ja, men Jag vet inte, det är ju ovanligt att se Bond sitta i en sån där sjukhusvilstol, liksom uh, men det är ju något speciellt och så, när Vesper kommer första gången det är ju såhär någon sorts öm ömhet de emellan ja. och det är väl inte när man har sett förut alltså, på det sättet Ja det är väl Bond och Tracy egentligen då. Ja, men det är något speciellt med det här. Ja, jag, jag håller med. jag Att öppna mot varandra på något sätt. Jag köper verkligen den här, som sagt, det är deras relation. Eftersom den får ta tid att utvecklas. Vilket många kärleksrelationer på film är väldigt dåliga på. Här är det verkligen. Man köper att de, jag gör det i alla fall. Jag köper att de är de är kära i varandra. De är förälskade liksom. Och, ja, de pratar som, som folk gör när de är kära liksom. Man, man köper det. Jag gör det. Ja, och den, hela den här biten är väldigt viktig just för. Svekdelen och att man ska förstå Bones frustration över den Ja Men den är ovan ovanat Ser man ändå Ändå rätt så härlig, jag gillar den Och Utbytet det här med I have no armor left Det ja. är, är vackert ja. Jag köper ju, det, det är ju bara för att Som du säger, som det är ovanligt, Det är därför jag har ett litet agg mot den om, det nu, om jag nu har något agg överhuvudtaget Annars så är det ju bara en väldigt välspelad och bra scen Ja, men man blir ju lite där, där och då ungefär som jag hade med serien duschen att är det här verkligen bond? Är det här vad? Men någonstans så är det väl där det är också Ja, exakt, mm. exakt. det är en ny bond men det är, det är så det ska vara nu ja. liksom. Jag köper det Ja, sen har vi en fördel att vi börjar nytt att alltså, vi börjar ju med en ny typ av bond så vi kan ju köpa in det enklare ja. vad han är med om Hade exakt. vi tar ju Pierce Brosnas bond här så alltså, <laughs> hade det varit mycket svårare just för att vi känner honom mm. innan han har men, -våg liksom. ja Det är som svårt att acceptera Att han skulle kunna bli kär på det här viset ja. Och falla för någon annan han är så, men, att, eh, så att... ja, ja men precis och sen Ja det är, det är bra alltså, Dialogen hade vi kunnat vara lite vassare Med Little Finger och allt där Fast alltså, den tycker jag är rätt skön Tycker det känns lite väl grötigt Ja sen har vi ju min, min Favoritkaraktär Mendel Som kommer in med Alltså han är så jävla skön ha skrattar Han oh. på passande ställen och... Jag undskar och så att var. det visar sig att, oh. jag, Det undskar sig att det visar att Mendel är en riktig blåfell och, och att Oberhaus bara är någon annan Man lallar i organisationen ja, exakt. ja men det är som det, Nu kommer ju borten igen då Alltså det fortsätter ju med De faller för varandra och Det känner jag hade kunnat vara lite längre För nu sista 30 minuterna Så går det väldigt fort vi kommer till klimatet alldeles strax jag hade, jag hade velat sett ett mer nedtonat klimats Som det var i Purvis och Wades ursprungna Men ja Det hade vi sett mer tid tillsammans där Så det verkligen lämnas dramatiskt och Men ja. Mm -hmm. ja, Jag har alltid tyckt tvärtom ja. Att det är för långsamt i slutet Ja vi kan väl börja röra oss in mot Venedig, Venedig Och knyta ihop de här diskussionerna Mm. För jag känner lite att det går lite långsamt Och mm. jag tycker att när de ser ner tempot Så tycker jag att, att det fallande huset i Venedig inte riktigt funkar Nej, precis Det är den enskilt största problemet jag har med filmen mm. Det är det klimatset För jag tycker det slår emot mot vad jag haft tidigare Däremot håller jag inte med om jag tycker att scenerna mellan västra och Bond Borde ha varit längre för att det går fort Det tycker jag inte Nej, jag tycker jag har lite samma problem som i, det är i och för sig en extrem jämförelse med en saga om konungens återkomst som har 350 slut. Ja, det, det känns lite som att det skulle vara såna här också. Jag får lite de, de vibbarna. Att det skulle kunna sluta på många ställen om nu inte Vesper måste dö. Det är lite den vibben jag får. Flera gånger känner man att nu kommer eftertexterna. Alltså. Ja, exakt, exakt. Ja, och det är det jag tycker det är lite störande. Från, att de, ja, från egentligen när han ligger där på britsen till ja, eftertexterna så är det väldigt lång, långdraget tycker jag. Vilket inte nödvändigtvis är dåligt, men det är absolut inte för snabbt, tycker jag. Jag tycker de ska ha disponerat det bättre, för i, i borten har vi ändå rätt bra scen mellan de två. När de äter middag och de, sådär. Vi behöver kanske inte ha allt som är med i boken men en, mer, en enskilt längre scen mellan de två, för nu är det lite väl mycket montage. Mm. Det, vi har ju den på, på <laughs> stranden, visserligen, och det är jag. ja jag. Jag tycker jag köper för att det har pågått under hela filmen. De har ju liksom mm. känt varandra, det har liksom hintats om det. Ja, jag tror inte man behöver bli så mycket mer övertydlig vid det här laget. Exakt, när de blir, vad heter det, paret där, när han får information om det och så pratar de om mm. my family is strictly catholic och allt. Jag vill också bara säga en grej, med bakgrunden av min sågning till montaget i Secret Service, så tycker mm. jag att det här funkar otroligt mycket bättre här, därför att här förs inte deras relation fram genom montaget, här har de redan en mm. relation och de är i stort sett mm. kära med varandra, här är det bara för att visa att de har förflyttit tid. I Secret Service så mm blir de kära i montaget. <laughs> exakt, och är de ingenting innan montagen efter så är de jättekära. Så här tycker jag tycker det funkar mycket bättre. Det tycker jag, håller jag med om. På tal om det här fallande huset som vi redan nämnt. Det är ju det märkligt att liksom, filmerna har gått ner liksom, i ett helt annat tempo. Vi är väldigt liksom, lugnt. Och så helt plötsligt så börjar ett hus falla ner i kanalen. Alltså, det man för... loss. Liksom. Ja, exakt. Oh, Okej. Okay. Nu tycker jag förvisso att, att själva Liksom action in i huset. Det är väl så här ruffigt och gött. Och liksom. Bånsprungt en jävla spikpistol. bara så här. Jävlar. Men. Mm. Det är just. Just att det är. satt i ett fall. Liksom hus som faller sönder. Som blir lite. Det är lite för storslaget. För filmen. Där vi är just nu. Ja jag håller med. Jag, jag tycker att själva scenen i sig är. Hur häftig som helst. Men. Jag är ändå av någon anledning svårt att köpa det. Och jag tror du. Egentligen förklarar det rätt så bra. Vi är. Vi är ju. Vi är en sån del på filmen där det här... Det kan inte riktigt komma. Det känns inte riktigt rätt med det. Här. Mm, nej. Mm. Nej, precis. Jag håller helt med. Jag älskar då att göra dem riktigt. Och Bond inser att... Vesper inte är den hon utser sig för att vara. När han tittar på telefonen och ser det. Och musiken och han springer som attan. Ner i Venedig och letar efter henne. Det är så... Det är sån tragedi det Och jag känner verkligen med Bond. Jag får ju en sån klump i magen där. Ja, jag blir är ja, samma här. Man blir så... För man har ju liksom... Ja, man har ju sett Bond i, i nu blir det lite pretto sammanhang Men nu har man sett Bond i liksom 20 filmer, man har sett han var Playboy, manskovinist och, och Globetrotter liksom. Och sen så kommer det en sån här scen Där han liksom blir helt sviken av en kvinna som aldrig har liksom hänt tidigare På något sätt i närheten av ens Och då känner man liksom, man känner för Bond, man känner för han och Vesper Och det känns äkta och sen så kommer det här och så känner man bara nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Jag vill inte se sånt här. Jag kommer börja gråta liksom. Och det är, ja, det är väldigt effektfullt måste jag säga. Man känner verkligen att man vill hitta Vesper och så gör man inte det. Ja, det är fruktansvärt. Och så kommer scenen där när Vesper dör. Det, den tappar aldrig sin effekt på mig. Nej. Nej. Den är så fantastiskt välspelad av båda två och Och det återigen Arnold levererar. Ja. Och det är så fruktansvärt skrämmande. Och tragiskt va? Ja. Det ser ju så verkligt ut. Ja, ja, ja. Alltså jag har aldrig sett en drunkning på film se ja, ja. så obehagligt ut. Alltså jag... Hon ser ju ut som ett spöke liksom. Ja. Mm. Och det... Och just när hennes ögon bara stannar liksom... alltså, det ja. är så jävla... Oh. Man, ser... Man ser verkligen att hon dör. Ja. Man får inte en obehaglig känsla nu när vi poddar och snackar om den där. Ja. Den är mm. löjligt effektfull. Ja. Och det är ju liksom Vesper med liksom hela den grejen, Det är så här, den röda klänningen och alltid bara så, usch, man blir tagen liksom. Det är en tragedi, liksom Shakespeare i mått liksom. Det, mm, ja, verkligen. Det blir, ja, nej, det, man sitter med gråten i halsen bara, man poddar honom. När Bond skriker ja, efter den När man ser hans liksom, reaktion under vattnet. Alltså det... Skrika under vattnet där mot honom, det, är... det går bra. Det, det, det går det är bra, bra. <laughs> exakt. Oj, oj. Nej, men det, det, det är en sån scen, den, den, den gör samma sak varje gång. Alltså det... om, jag, om jag vill gråta där, då gråter jag liksom. Ja, men, jag, jag menar, jag blir, ju, jag blir nedstämd när Tracy dör. För det är också liksom, ja. det är liksom jobbigt att se. Men det här är på en helt ny nivå. Exakt. Just kombon att man känner, man har verkligen tagit till sig Vesper på ett helt nytt sätt. Liksom. Hon är verkligen en... Härlig karaktär. Och ja. tillsammans med hur hon dör blir så effektfullt. Och sen när han sitter där på, på hustaket som är liksom i vattenhöjd nu. Vattennivå liksom, Och bara sitter där och säger, ja, liksom först, först ser han... Liksom, Skådespelar så perfekt där verkligen. Han ser verkligen så här... Först ser han helt uh, förfärad ut. Och sen ser han ursinnig ut. Och sen blir det liksom... sitter hulkar typ. Ja, ja, exakt. Nej, det är ju, där, den, den scenen är ett litet fuck you till alla som säger att Bond inte kan visa känslor liksom. Mm. Lite, visar om den scenen så Ja och, cool. och filmen slutar med att Craig får säga Repliken The name is Bond mm. James Bond ja mm. Och då är det som ingen tvivel längre Han är Bond ja. Ja. Om man inte tvivlar på det tidigare I filmen så är han verkligen Bond nu han, Vi förstår vad som gör han Till, till den karaktären är Och vi, det är väl förtjänat och så kommer musiken Och man sitter där Alltid när filmen ut, man är helt förstummad Att ja. det här är James Bond är som allra bäst Ja, helt klart, man sitter ju inte riktigt och njuter Som att det är så här. gud Äntligen så här alltså man, ni sitter ju inte och njuter Som att nu är uppdraget klart Och Bond har räddat världen liksom För det är, en, det är ett annat slut på det liksom Han har ju misslyckats, pengarna där som de spelar De är ju borta, Mr. Ja. White tog ju pengarna ja. Och han har förlorat den han älskar. Det är ja. tragiskt, ja exakt men det är fortfarande För mig så får de de 20 tidigare filmerna ett uppsving i ren tyngd när man har sett Casino Royale. Det får de mm. för mig i alla fall. Man förstår vad som gör Bond-Bond. Ja, ja, så är det ju. Och det, det, får, det får de andra att växa. Det är en väldigt märklig känsla måste jag säga. Mm. Att en film kan höja 20. Liksom. Och det här perspektivet, ja. nu, gör, nu gör vi en till parallell till boken, men det här perspektivet var ju väldigt skönt att de fick med från boken. För det är en väldigt viktig del av boken att Bond, Bond blir Bond tvivlar på sig själv och sen inser han en... Vad det är han ska göra i sitt liv. Och formar, formar karaktären. Ja. Mm. Det är skönt. Ja, serien blir ju väldigt mycket bättre som jag sa. att man, Om man börjar titta på serien så börjar man med den här. Då blir liksom resten så ja, det höjs liksom ett steg. Ja. Det gillar jag. Ska vi runda av där? Ja. Oh. Jag har fått sagt det jag vill säga. <laughs> ja jag tycker det härliga diskussioner. Verkligen bra. Då tar vi och lyssnar på lite musik. Oj, oj, oj. Ja, eh, Go back to Fleming. Det var väl det Albert R. Broccoli's motto var. När serien började sväva i för långt åt det fantasifulla hållet. Och, eh, musiken i Casino Royale gör ungefär samma sak. Inte go back to Fleming då, det blir lite svårt i musikväg men <laughs> Går tillbaka till den lite mer klassiska stilen då orkestern stod i första rummet Och bara inne lite, ja små inslag av elektronik Likt Barry i The Living Daylights Och David Arnold använde ju såklart mer elektronik än Barry Men lite mindre än i Dine Day kan man ju påstå Och David Arnold som sagt han fick ju förnyat förtroende Med fyra år sedan sist, en ny spelare vid Rodret och en riktig version av Ian Flemings första bondroman. Så var han ju taggad till tusen. Och det märks verkligen att han mognat som kompositör tycker sin Royale. Och filmen krävde verkligen det. Och först och främst så vill jag ta upp den magnifika titelåten You Know My Name. Den är skriven av David Arnold och sångaren själv, Chris Cornell. Från Sound Soundgarden ska jag säga och Audioslave. Och som vi var inne på, det är som en modern version av Live and Let Die, a View to a Kill och The Living Daylights. En riktigt bra låt i grunden med bitvis briljanta orkesterinstick som påminner väldigt mycket om nyssnämnda låtar. Och både David Arnold och Chris Cornell ville tidigt att låten skulle agera som ett substitut till James Bond-temat och ta fasta på Bonds oerfarenhet och omogenhet. Och ja, de var dock båda överens, som jag sa, att Bond skulle innehålla Bond-temats DNA om än i en liten annan ordning och form. Och jag tycker vi lyssnar lite på låten. mig så är det egentligen första gången sedan The Living Daylight som titellåten används på ett så här rätt sätt i filmen. Och det känns verkligen som att den är, med, ja, den är ett med filmen, vilket känns otroligt skönt. Och han använder den inte som något speciellt tema i filmen utan den förekommer både i actionfyllda scener, så som fotjakten på Madagaskar och actionet på Miamis flygplats, men också i den lugnare resdelen till Montenegro. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på de olika varianterna av låten i filmen. Och det där var African Rundown, Blunt Instrument, Miami International, Dinner Jackets, I'm the Money, Aston Montenegro och Running to the Elevator. Och det mest framträdande temat måste jag börja med att ta upp, och det är ju förstås Vespers tema som vi har varit inne på lite grann. Ett av de mer känsliga stycken som skrivits till en bondfilm, i min mening. Och det inleds med ett enkelt A-mål om jag inte är helt ute och cyklar på piano. Och man hör ju direkt att det inte är något hjältetema eller ett tema för någon stark karaktär, utan en väldigt sårbar karaktär och därför ett väldigt sårbart tema på ett sätt. Och det hörs för första gången i scenen när Bond och Vesper gör sig i ordning på hotellrummet. Och ja, vi tar väl och lyssnar lite på hur det används i filmen. Det där var Dinner Jackets, Vesper, City of Lovers, Death of Vesper och The Bitch is Dead. Och sen vill jag också ta upp temat för Bonds och Vespers relation som förekommer i andra halvan av spåret Vesper. Och det spelas för första gången i scenen när Bond och Vesper, som jag sa, för första gången i verkligen fördjupar sin relation i mina ögon. Nämligen i duschen när Bond tröstar, tröstar henne efter slagsmålet med Obanno. Och det är ett mer utpräglat kär kärlekstema och anspelar på Barrys arv till serien med allt flöjt och svepande stråkar och mycket mjukt blås. Och jag tycker vi lyssnar lite på hur det temat också används i filmen. Och det där var Vesper, City of Lovers Och I'm Yours Och det sista temat jag vill ta upp som är Specifikt för den här filmen det är Solange Temat som spelas när Bond träffar Solange på Bahamas Och det här temat osar verkligen Barry tycker jag Speciellt första gången det spelas När hon rider på stranden Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på hur temat Låter i filmen ja, det var Solange och Trip Aces. Och tidigt under produktionen som inte har nämnt så mycket under snacket så bestämdes det att James Bond-temat inte skulle förekomma i full prakt eftersom Bond inte är Bond än. Och David Arnold beskrev det som att man får höra små delar av det som bygger upp till slutscenen. Till exempel när Bond vinner DB5-an på Bahamas och när han tar på sig smokingen i Montenegro. Och det som spelas i slutscenen och ser det med eftertexterna är ett fullfjädrat Bond-tema. Eftersom Bond nu är James Bond 007 Och ja, jag tycker det är en väldigt intressant approach Även om man saknar James Bond-temat såklart Men en fråga till er bara innan vi Spelar det, hur, hur skulle ni säga att spåret The name is Bond, James Bond står sig I förhållande till The James Bond-team Och Bond 77 till exempel I just eh, Storhet, för det är ju liksom en av de Mest kända versionerna, skulle jag säga Vad tycker ni? Um, ja jag, Alltså Personligen är jag inte någon så här, något superfan för att eh, det är väldigt tydligt att, att Arnold har, försökt, liksom, han har ju försökt göra det så klassiskt, klassiskt det bara går. Och liksom tagit verkligen originalet fast han har gjort det på symfoniorkester igen istället. Eh, och jag är lite mer för de här lite mer udda varianterna eh, med mogsinten och lite mm. mm. sådana här grejer. Men det är min personliga smak bara. Ja, för det har ju blivit lite som The James Bond-team från Dr. Noe under 60-talet har ju The Name is Jim Bond James Bond blivit nu. Att det spelas liksom på premiärer och, och sådana saker. Det har ja. lite tagit över den rollen. Det var därför jag ställde frågan. Jag håller nog faktiskt med Ricka där lite. Jag gillar det, absolut. Men om man, ska, om, om man får frågan vilket, vilket spår är det bästa Bond-temat så hamnar den här en bra bitningar. Jag rådiggar det Och älskar det Just för att det är så klassiskt Det är så stort och bombastiskt och det, är lite, det är såklart lite tråkigt hur det används I trade tre senare filmer Men det är samtidigt som något typ av Sinne att ja The, The name is Bond, James Bond Så kommer låten det är, Jag gillar det verkligen ja, Jag måste nog hålla med Rickard och Emil Om vad jag tycker om spåret Sen att det är väldigt känt, i en sån. Men jag tycker vi tar och lyssnar lite på det Nu har vi pratat om det Och hur Bond-teamet använts i filmen Och sen sista sport jag spelar är The Name is Bond, James Bond Så att ni får höra utvecklingen Och hur det leder upp till det Så vi lyssnar Både där var Blunt Instrument, Trip Aces, Dinner Jackets, Bond Wins It All, Fall of a House in Venice och slutligen då The Name Bond, James Bond. Och David Arnold faller även i det här Annars blir det Längta Soundtracket tillbaka på några filthy habits för att prata språk. Och det första jag vill ta upp det är förbannade rebannade Skyfleet-temat som jag har valt att kalla det. Eh, han använder ju samma teknik i The World's Not Enough när helikoptrarna attackerar Zukovskys kavjarfabrik. Men användningen här tar ändå priset, alltså det är med milslängd. Det är bland det värsta, bland det värsta jag vet i den här saker som är klisché och har varit det ett ganska bra tag, används på ett seriöst sätt. För då blir det bara pajit och det tar nästan med ur scenen här. Och jag tycker vi lyssnar lite först på Austin Powers-musiken, ja. <laughs> och sen Miami International. Ja, vad ska man säga, det är inte lika ofattbart som The Experience of Love, men det är väldigt dåligt bara. <laughs> han kan bättre. Det är bara märkligt, han borde vara medveten om det där. Ja, han är ju, han borde, han är ju definitivt medveten om att det är, har varit med i Austin Powers och sådana saker. Ja, nej, det är illa. Det finns ett annat, lite mindre störande återfall i spåret Dirty Martini, då han använder ett arpeggio som förekommer både i Tomorrow Never Dies och The World Is Not Enough. Jag tycker vi lyssnar först på spåret... Underwater Discovery från Tomorrow Never Dies och spåret Submarine från The World's Not Enough och sist Dirty Martini från Casino Royale. Sen gör han också en väldigt subtil homage till John Barrys 007-tema som jag upptäckte för några år sedan bara. Enligt mig är det en referens i alla fall. Och det är spåret The End of an Aston Martin som han använder de snabbaste kattotonerna från 007-temat i framförallt från Russia with Love. Jag tycker vi tar och lyssnar lite på spåret 007 från From Russia with Love och sen The End of an Aston Martin från Casino Royale. Och ja, den här referensen visar att David Arnold verkligen kan Bonds musikaliska historia. Och som vi hört i tidigare avsnitt så är han bra på att göra små homager till speciellt Barry och hans Bond-musik. Vilket jag verkligen uppskattar. Och slutligen då så ska jag bara utse mitt favoritspår. Och här är det verkligen svinsvårt eftersom det här soundtracket, inklusive alla bonusspår, är det längsta soundtracket hittills i serien. Och det finns många bra spår som jag... Ja, kan nämna Blunt instrument Solange, Death of Vesper, bara för att nämna några. Men mitt val faller ju dock till slut på ett av de bästa actionspåren i serien. Och det är föga för förvånande för vissa. African Rundown är mitt favoritspår från Casino Royale. Och eh, det består av sju egentligen beroende på hur man räknar olika och minst lika bra delar. Som smälter ihop till ett adrenalinpumpande 6 minuter och 52 sekunder långt spår. Som verkligen komplementerar fotjakten tycker jag på ett underbart sätt. Och den bidrar ofantligt mycket till att spänningen hålls uppe. Och jag tycker vi lyssnar lite på min favoritdel ur den, det spåret. Mm. Och det där var ju som sagt African Rundown. Och för att sammanfatta filmens musik så vill jag egentligen börja med att det här är en av de mest komplexa idéerna till ett soundtrack i serien tycker jag. Hela uppbyggnaden och tanken bakom det, att det är ett spår som ska kulminera i slutet av, av filmen egentligen, är så smart och intressant. Så där blir det pluspoäng för mig i alla fall. Och det är också det tredje soundtracket som har ett så utpräglat kärlekstema som inte härstammar från, från titellåten, vilket jag nämnt tidigare. Gör att temat känns fräscht och intressant. Och sen ett actiontema som däremot i allra högsta grad härstammar från titellåten. Och förutom det då en mängd andra teman som också bidrar till den här känslan av vad kommer här näst Och de två andra filmerna som verkligen har namn Denna Den är ju Honor of Secret Service och The Living Daylights. Och båda de får 10 av 10 av mig. Men, ett ganska litet men. I de två soundtracken som jag nämnde så finns det i princip inget spår som jag inte kan lyssna på. Som jag tycker blir tråkigt i längden då. Det gör det dock här. Speciellt mot slutet av soundtracket. Som drar ner det lite. Inte mycket men ändå märkbart. Och jag tycker att David Arnold i den här filmen bevisar att han kan och ska skriva musiken till inte bara en CGI-bond på Island. Utan även en verklig sårbar bond i utsatta situationer. Och jag vill avsluta med ett citat som summerar hela Arnolds approach till sin i allmänhet och bondtemat i den här filmen i synnerhet. Citatet är från boken The Music of James Bond. As soon as you play that theme, somehow there is no more danger. When you play that theme with Bond in action, there seems to be a sense of inevitability that he will prevail. It gives you, as an audience member, a very comfortable place to be. You relax and think, how is he going to do it this time? But there are moments in this film where he doesn't win. In fact, he loses more than he wins. Mitt betyg till scenariet är en väldigt stark nio av tio. Tack för mig. Eh, tack själv. Eh, eh, väldigt intressant. Det finns det är ju ett soundtrack där det finns väldigt, väldigt mycket att upptäcka. Ju mer man lyssnar, så upptäcker man mer, massor av subtila små referenser till bontemat. Ja, Som en dag så upptäckte jag en här super subtil eh, referens till bom i. Unauthorized access, Det liten slagväska som bara oh, jävlar. Det Där var ju Bond-temat sjukt. Eh... Sen man blev förvånad. Och att, och att Arnold just visar att han, han är inte bara en kompositör som kan skriva goa actionpumpande låtar för att få upp. Ett adrenalin i en Bond-film, utan han, han, han, han, han har hela tankeprocessen med sig också. Just här hur han vill bygga upp soundtracket. Och som du säger hur du ska leda till det fullskaliga bond på slutet. Eh, och framförallt första halvan av filmen. Där är musiken så otroligt bra. Med så mycket bra musik som akkompanjerar de här scenerna. Eh, African Rundown är ju ett av de bästa actionspåren på, på väldigt, väldigt länge i Bond-serien. Eh, och det tillsammans med den här... Hur bra You Know My Name funkar i filmen. Eh, när, de, när tåget sveper in där eh, Montenegro och när han kör med bilen eh, genom stan. Alltså det finns mycket, mycket, väldigt mycket fantastiskt bondig och bra musik. Så man, man må bara bra av att lyssna på det där. Eh, och den här lekfullheten i Dinner Jackets när, när de går där och... Eh, ja bond sin smoking och det är bara. Ja, det är så himla snyggt skrivet. Um, sen, problemet för mig är att mot slutet av filmen så trillar Arnold tyvärr tillbaka i sin. I någon sorts generiskt. Sound som, från tidigare filmer som är lite tråkigt. Han tappar lite där. av de teman som man har haft väldigt väldigt mycket spänningsmusik hela tiden Äm, actionspåren på slutet gör inte så mycket Äm, vilket gör att det ändå, det trillar ner 8 ner, av 10 får det vilket det är fortfarande ett väldigt bra soundtrack det kan jag, jag vet inte riktigt, jag är ju väldigt svag för Limelette och For Your Eyes Only men det här är nog bättre ändå, så alltså det är nog det bästa hittills vi har pratat om som inte är gjort av Barry. Och det är ju fantastiskt att Arnold fick <går> komma tillbaka igen och möjligheten att verkligen göra en riktig bondfilm och visa att han kan det. Och sen, alla de spår jag har nämnt tycker jag. Jag kan inte nämna bästa spår, för det är liksom African Round Liksom fantastisk actionmusik och motparten, liksom Dinner Jackets som bara är fantastiskt jassinspirerat, det är en helt annan grej det, det finns väldigt många spår på det här soundtracket som letar sig in på min allmänna filmmusiklista utan tvekan mm. <laughs> Jag tycker spåret Aston Montenegro eller I'm the Money Vi båda är ju samma version av eh... Du know my Påminner lite om bedrich The Moldau har han gjort ett spår som heter Klassisk komposition. Ja just det, ja. Det kan du nog ha rätt i faktiskt. Han är ju från Tjeckien, eller var från Tjeckien. Och Moldau är en flod som flyter genom Tjeckien. Så det är det ni gärna lyssna på. Så hittar ni ett väldigt vackert spår som är lite likt faktiskt måste jag säga. Ja, jag inleder bara med att säga tack, tack David Arnold för att ge oss ett sånt fantastiskt Score. Uh, jag, jag vet egentligen inte vad jag ska säga om det här. Uh, ni uh, säger så mycket på ett så väldigt bra sätt. Och jag håller med om väldigt mycket av det ni säger. Det jag kan säga däremot är väl... Jag kan väl till lite om den här Skyfleet-grejen. Uh, som jag förvisso inte tycker är bra på något sätt. Men jag har aldrig stört mig på det. Och det är inte ens närheten av att ta mig ur filmen. Um, så det är väl kanske inte riktigt ett försvarstal Men kanske nyansering Jag vet inte um, Nej men det är, väldigt, det är väldigt bra Sättet som You Know My Name används på Är ju helt fantastiskt Det är väl uh, Det bästa sedan uh, sen The Living Daylights uh, som hur, På hur en titelåt Har vävts in i, uh, i skåret. Det är fantastiskt Och det används på väldigt många olika sätt Och det används Alltid väldigt bra Och det säger också lite om hur bra låten också är eh, Ska jag Betygsättas får jag väl titta lite på Hur jag satt andra Och eh, Rickar nämnde ju eh, Limit och eh, For your eyes only som jag har på otter Och jag tycker nog Det här är snäppet vassare eh, Så den här får en nio av mig Det är inte helt perfekt men det är Fantastiskt bra Det är inget felfritt soundtrack så. Nej, det är ju är, är ju väldigt få som är, om ens något Ja, ja exakt, mm. Nej, det är ju, mitt, mitt felfria är ju Living Daylights och On The Det är de två ja. yes. Jag får börja med att säga att du och gjorde ett äh, grymt Avsnitt där här gången ja, tack, tack. Inte för att jag menar <laughs> att du har gjort tidigare var det sämre Men det här var väldigt, väldigt bra ja. Väldigt informativt och intressant tack. Och till själva soundtracket Även det är väldigt, väldigt bra Det är så skönt när Soundtracket ligger i i stil med resten av filmen Och ofta gör Många scener faktiskt bättre än vad de redan är Och då är de faktiskt stort så väldigt bra Som de är um, Så ja, 9 av 10 Jag har inte så jättemycket att komma med Jag älskar det här soundtracket verkligen Det har vissa problem, främst då i Action-delarna action Men uh, ja Väldigt bra, om jag ska säga ett favoritspår Så är det ju Vesper I så fall Det finns ju många att välja mellan som jag nämnde ja. Jag kan ju lägga till mitt favoritspår också eh, Och som jag nyss sa Så finns det otroligt många Vesper är också ett av mina favoritspår Men det som jag väljer Det är väl enbart på grund av att jag har någon slags Någon slags fetish för actionmusik Så det måste ju bli African Random som, som är ett av de bästa actionspåren i hela serien eh, Så jag väljer väl det Ja Jag tycker det är intressant mm. Med hur musiken verkligen Ja men det är en så smart koncept Hela filmens koncept vävs ihop med musiken att musiken har samma, har samma mål som filmen att utveckla Bond och då är musiken utveckla Bond-temat eftersom bond är Bond <laughs> i musiken. Mm. Ja, så jag tycker det är en väldigt genomtänkt, ja, nästan mest genomtänkta idé i serien, av alla filmer egentligen tycker jag. Vi får väl avsluta musiken. <laughs> ja, så kan vi sammanfatta filmen mm. och då tycker jag att Rickard kan få börja. Oj, och den äran <laughs> ja ja yeah. eh, men alltså Ni har ju förstått Att jag tycker att Casino Royale är en Väldigt bra bondfilm det, det, det, är, det är ju Det finns ju inget annat man kan säga om det Men den är också Något ojämn eh, Alltså den De höga nivåerna är så ofantligt höga Och De sämre nivåerna är inte dåliga på långa vägar Men det är väl just att inte alla delar riktigt det Känns som att de Håller ihop Som jag sa det där med Förflyttningen mellan Bahama och Miami det Tycker jag tar mig lite ur filmen Och All action tycker jag inte heller Kanske håller den Höga klass man skulle önska Det kan också vara för att När African Rundown Eller parkour-scenen är klar Så är man så är jag helt det hög på det Så att det som kommer efteråt inte riktigt Kommer upp i det Det behöver inte betyda att allt annat är dåligt Men det är lite Standard action, jag tycker i Miami Och även slutet i Venedig Och sen emellanåt är jag också lite Förvirrad med står med den här aktiehandeln Och grejer Men alltså Craig han kliver ju in i rollen Helt fantastiskt Det är ju Han gör det jättebra Eh, några enskilda moment som man känner att han kanske inte riktigt Han känns lite osäker Men det är, det är väl knappt någon som har lyckats kliva in solklart direkt en, en då i rollen, Så det är, han gör det jätte jätte bra Och han får ju verkligen hjälp också av sina medspelare eh, Eva Green som Bespelynd är, är ju Ja det är så svårt och liksom, Hon skulle kunna sluta som den bästa kvinnliga karaktären i serien men sen är jag också väldigt, väldigt svag för Tracy. Så att, men hon är ju fantastisk, vi Och som jag har sagt, eh, eh, Gianan, Vad heter han? Giancarlo... Gianini. Gianni. <laughs> ja. Som Mattis är också underbar. Och Le Chiffre är också väldigt bra. Mats Mikkelsen spelar en väldigt bra. Eh, han kanske kunde ha fått lite större utrymme. Men det, det är bra, verkligen bra i filmen som där. är. Och det som, man tar med, som jag tar med mig från filmen det är ju Montenegro-delen. För den är det är bland det bästa vi har sett i Bond-serien. Och att efter eh, 40, vad fas, är det? 44 år av Bond-serien. Så bara så kommer de tillbaka och bara. Alltså är, att de ens lyckas med det är helt otroligt. Att de efter 44 år kan göra en, en del av den här filmen som är något av det bästa jag har sett. Det är ju helt otroligt faktiskt. Um, och det är, väl, det är väl där som att resten av filmen kanske inte riktigt håller den nivån. Uh, och blir därför inte som helhet, kanske den mest helgjutna filmen i serien på det sättet. Även om den har väldigt extrema toppar. Um, så att, uh, jag kommer i den här filmen åtta av 10 betyg. Och det är, ja, det är en väldigt, väldigt bra bomfilm. Och det är. Den bästa Bond-filmen sen... Living Daylights blir det helt enkelt. Eh, och det är ju fantastiskt att... Nästan 20 år senare var uppe på den... Nivån igen. Som man bara älskar att Bond-serien... Det är där man vill att den ska vara. Eh, så att det här är en film jag gärna att hitta på många gånger. Otto? Ja. Eh, jag kan väl inleda med precis det Rickard sa också. Att efter... 20 filmer och 44 år Att de kan göra något av det bästa i serien Är ju helt fantastiskt Och eh, Jag tycker hela skådespel är, är magnifik Det är en av de bäst kastade Bond-filmerna Kort och gott eh, Ja, kanske tillsammans med From Russia with Love Vad vet jag Men eh, jag tycker nog den är, den är Riktigt bra kastad. Jag ska nog inte gå in i detalj på alla skådespelare Och säga vad jag tycker om dem Vi har pratat om dem ganska bra ändå så att det är ja, bra kastad. alla gör väldigt, väldigt bra prestationer i sina roller. Och eh, som vi har varit inne på, musiken är för mig en, ja, den, den här musiken, det här soundtracket har nästan mest påverkan på den här filmens eh, kvalitet för mig. Mer än vad den någonsin haft på någon annan Bondfilm skulle jag säga. Att den påverkar så mycket, för den är en så invävd den är som ett lager som man lägger på filmen bara, den är inte bara dit satt utan den, den sitter liksom fast klistrad i DNA på filmen på något sätt jag gillar hur låten används, jag tycker det är väldigt bra och ja, den, den passar sen kan det bli, bli som liksom ni säger, lite generisk action i Miami eh, lite generisk action i slutet i Venedig och Montenegro-delen är ju kunde man ge 12 av 10 så, så ger man 15 av 10 <laughs> Så att det är, liksom, det, det, ja, det är det bästa, bland det bästa jag sett i serien som, som Rickard också säger. Och jag tycker det, det är väldigt bondigt bara. Man kunde sätta in vem som helst där egentligen av de som har spelat bond så skulle det ändå klaffa. Det är tidlöst som ni säger, eller som vi har varit inne på rättare sagt. Och eh, jag gillar hur idén är lika bra som utförandet här faktiskt. För att idén är intressant, väldigt intressant. Jag har inte läst boken, men idén att Bond ska utvecklas från att inte vara 007 till att bli James Bond-agent äh, 007 i slutet. Och att allt verkligen går med storyn till den punkten är en väldigt intressant touch. Att musiken följer med och att Craig utvecklas på det sättet. Och att ja, alla hänger med. Och det, det gör att jag... Med åren så har filmen bara ökat i, i kvaliteten. När jag såg den först så gav jag den kanske 4 av 10 eller någonting. Och sen så blev det 6 av 10 Ja, det var helt okej. Okay. Och sen så var det åtta av tio. Eh, och eh, nu så... Det är den bästa filmen sen The Living Daylights. Den är inte lika bra som The Living Daylights. Men min råge är den bästa filmen ja, efter <laughs> The Living Daylights, om man säger så, hittills. Eh, och jag, ja, jag tycker den bara är helgjuten bond- Craig gör ett väldigt bra in intryck första filmen. Eh, och mitt betyg är en, ja, väldigt gjuten 9 av 10 skulle jag göra. Det är ju samma betyg som jag gav det and Så 9 av 10 får den av mig. Emanuel? Ja, det här är den bondfilmen som jag har troligtvis sett mest. Den här är den nästföljande i serien. Och den betyder väldigt mycket för mig personligen. Och därför vill jag börja med så här betydligt. För jag vet om att det kommer förändras för det har förändrats upp och förändrats ner. Och ja. säger att den får 9 av 10. Den har länge, länge, länge, alltså sen 2006. Ledat på 10 av 10. Första plats. Men det har hänt någonting framförallt senaste året med filmen. Och jag vill inte gå in på vad jag tycker det är bra egentligen. För att då hade jag suttit här i ett år förmodligen. För att jag tycker det är nästan alltid är bra. Men det finns ett par saker som drar ner den från 10 till 9. Och det är dels... Och funktionaliteten i Miami International-delen Som vi var inne på Den stannar upp filmen Hur bra en nationalen är och hur bra utfört den är Så rent manusmässigt så fungerar det inte så jättebra Bahamas-delen Jag gillar ordet så jättemycket Men på senare tid och framförallt Början där i Ems lägenhet har jag också lite svårt för Så första Mellandelen mellan det att jag round down och det att de kommer till vad jag är med igen har jag lite lite svårt för Svårt att säga exakt vad det är men det är någonting den tempomässigt som gör det Sen kanske det största problemet jag har med filmen Det är hur den ser ut det är Jag tycker kulisserna är väldigt kulissiga Och jag tycker fotot av filmen hö hö Inte alls är särskilt bra som det kanske borde vara Och det är för att de har i efterhand gradat filmen De har lagt på en färgskala Ofta något blågrönt som ska typ komplementera Craigs ögonfärg. Jag tycker det är väldigt distraherande att göra filmer rätt artificiell. Framförallt i Miami och framförallt i Ems lägenhet och sådär. Och det gör att den känns lite billig tyvärr. Men när fotet är bra så är det jättebra. Men jag önskar bara att han och Martin Kärmen skulle sluta att göra så otroligt många medium shots som det faktiskt är i både den här filmen och i GoldenEye. Att vi, får spela, vi får se filmen på lite mer distans Eller lite mer närbilder Men det är en liten, en liten detalj som ändå drar ner en hel del um, I övrigt ja Det är en film som, som, sagt, som sagt betyder jättemycket för mig Och uh, Daniel Craig gör en helt magnifik prestation Som jag nämnde tidigare Troligtvis den bästa skådespelareinsatsen av en skådespelare i huvudrollen Och uh, ja Jag dras alltid med i den den har, när vi väl kommer till slutet med Vesper och när hon dör är det så tragiskt som man sitter där med nästan tårarna i, gråter i halsen och allt det där. Och det är en, som en revansch, en comeback efter det att vi har haft de två, minst sagt, halvdana filmerna tidigare. Så det är så skönt att Bond fortfarande kan vara relevant och viktig. Och ja, jag har inte så mycket mer att säga, men att... 9 av 10 mitt betyder jag just nu Men fråga mig igen om En månad eller om Imorgon. Ja precis så kommer den förmodligen ligga på 10 av 10 För jag vet om att den kommer gå upp dit igen Det är bara att jag lägger den i en tillfällig svacka Men sämre än 9 av 10 det kommer den aldrig bli För det här är en av mina absoluta favoriter Och som jag har sett absolut mest gånger Och Måste där Men bättre blir det grabbar <laughs> Speciellt om man kollar nästa film på fyllan Precis Tack för mig hade man haft en bingo-bricka så är det i alla fall två saker som hade prickats av bara här i, i sammanfattningarna. Det är att Emanuel ändrar betyg och att Otto säger jag har inte läst boken. Ja, exakt. <laughs> du borde ju skaffa en sån för de nya som börjar lyssna på podden nu. <laughs> ja, exakt. <Jo. laughs> och en till som borde vara med är bra stund. Och det vill jag också säga det är fantastiska stund i den här filmen det kan jag väl inleda med att säga. Mm. Och det är riktigt skönt att att, att all, allting bara höjs till en nivå. Det är som att alla bara tog sig i kragen och, och sa nu ska vi göra en, en bra bondfilm med alltså Bond verkligen, där Bond ska vara i fokus, den ska vara bondig. Det är en helt fantastisk skådespelensemble med ett undantag som vi inte har snackat om så mycket i under filmen så jag tar väl upp öppna nu och det är Felix Leiter som jag inte alls köper som Felix Leiter. Um, I hur rollen är, är skriven Jag, jag undrar vart den där karismatiska amerikanen tog vägen Det är väl uh, undantaget Annars är det ju kanske den bäst Bäst rollsatta bäst, uh, En av de bästa skrivna också i EU-karaktärerna är uh, Manuset överhuvudtaget Herregud dialogen, plotten, bara det att kunna förnya det här materialet från 50-talet och få in det och verkligen få en modern bondfilm av det som verkligen funkar. Men det är ju inte en perfekt bondfilm så jag tar väl lite minus där med och det är ju den Miami-delen som jag var inne på som är för lång. Det är två skuggningar och sen så blir det väldigt lite information till oss som förvisso är viktig. Det vill säga att det har gått åt helvete med Föller Schiff, han har torskat pengar. Men det borde man ju kunna leverera på något annat sätt och trots att vi får den här jättelånga delen så fattar man ändå knappt vad det som har hänt. Så ja, det blir ju konstigt. Och sen så är det också den ganska långa epilogen inom citationstecken för det är ändå en ganska viktig del av filmen att, att Vesper eh, svek Men det, det är för långt, det går ner i tempo väldigt, väldigt länge och sen så köper man inte riktigt. Jag, jag har problem, problem att Koppla, koppla på mig själv igen under det fallande huset i Venedig men som sagt, en riktigt riktigt bra, riktigt bra film eh, med fokus på manus eh, och jag menar, ta bara det med att alla höjer sig, ta bara Kleinman och Arnold, Kleinman vill jag egentligen ha bort kanske efter du Walls Not Enough, och sen så kommer han in och gör det här eh, David Arnold har gjort bra grejer men nu gör han någonting helt fantastiskt Alltså, allting är bara... Daniel Craig, herregud. Jätte, jättebra insats. Vesper. Det finns väl bara två bondbrudar som jag kan säga klart är före. Och det är Tatiana och Kara. Men... Det är, jag vet inte. Det känns konstigt att se en modern modern bondfilm. Ändå relativt ny. Visst har gått tio år. Som är så pass bra. Och verkligen för tanken att tillbaka i tiden till Bonds guldålder på något sätt och det här är den bästa Sunday Living Daylights och den kommer dock inte få samma betyg men den får en väldigt, väldigt, väldigt respektabel 9, 9 av 10 så tack för mig på det eh, och Jag vill bara säga det, det är ju liksom att följa Bonds-serien, det är ju som att följa sitt favoritlag i valfri sport ungefär <laughs> när, det, när det liksom, när det görs ett självmål Typ Die Another Day. Så blir man ju skitförbannad och lite ledsen liksom. Men sen så kommer det liksom ett klacksparksmål. Eller en bicikleta från halva plan. Som heter Casino Royale. Eller The Living Daylights. Eller From Russia With Love. Och då blir man liksom stolt på ett sätt. Det är som att man vinner titeln på 80-talet sen som 90-talet så går det bara sämre och sämre och sen ja, så blir exakt. man nedflyttad till en lägre division och så kommer man upp igen. Comeback. Comeback mm. med Casino Real och bara vinner mm. titeln första året tillbaka. Det är, exakt, ja, det är man sjukt. blir relegerad till tredje division i ja. Brosnans film. De, de har ju spelat i Superettman i två år och så går de upp och vinner Champions League direkt. Ja, det är exakt, ja. direkt. Det är spansant. Ja, Det är lite den känslan jag får både med Casino Real men speciellt med Skyfall för då var jag med på... på på liksom, inspelningen och LNP på inspelningen. Jag var med och följde, följde inspelningen och Om produktionen. Om ni tittar noga allihopa så, så, så står Otto i bakgrunden i varje scen. I och borstar i luften. Nej men då, då var man ju liksom här, man var stolt över, ja. över serien. Det var 50 år och här jävlar, vad coolt. Mm. Då blir man mm. varm i kroppen liksom. Ja, det var bara det. Ja. Ska vi runda av där? Det tycker jag. jag, tycker, tycker jag. Ja. Mm. Då tar vi och tackar Agent 07.nu och From Sweden With Love eh, Och ja. sen, vi har ju snackat lite Om method podding de senaste dagarna eh, <laughs> Eller senaste poddarna rättare sagt eh, Så jag tycker ich. att för nästa podd så gör vi Så att ingen av oss dricker någonting Vi bara avstår från vätska Ja, eh, vattenbrist nah. Så kan vi ladda upp inför <laughs> nästa film Mm Tack till er som har lyssnat Och så hörs vi igen om två veckor Så får ni det jättebra tills dess Ja, det väldigt bra och tack för att ni har lyssnat Och ja, tack till er grabbar Att jag får vara med och podda Det är jävligt kul ska jag säga Ja, det blir kul om två veckor Så tack för idag Och ha det bra alla poddare Och alla lyssnare Ja, ha det gött Hej då